Halló, mindenki mindenki ismét itt a Click Play, ezúttal a 17. adás, ha jól számolom. És jól írtuk fel. Én neurotik lennék, és itt vannak velem hűséges segítőtársaim. Michael úr, sziasztok! És Csíges, sziasztok! De lehet, én, én vagyok az ő hűséges segítőtársuk, inkább nem tudom. Ez lehet. Oda-vissza. Na, ke kezdjük, kezdjük is az elején ezzel a kis... Ismét <gül> Hát Igen, épp mondani akartam, hogy ez, ezt a rész sem úszunk meg Régis nélkül. Igen, ugye a múltkori adásban volt, hogy én a adásban lepődtem meg, hogy megjelent a Gírzafor. <gül> és hát sikerült be is húznom a Super store keresztül, ami igazából, hát jogalutája mindenki, annyira, mint a mi, mi volt ez? Windows Games Live? For Games Windows for Windows Live, igen. Live, igen. igen. Szép hosszú neve van ez szerintem. a teljes. De nem, nem hagyja a Microsoft nem most megcsinálta ezt a stort, meg ezt az XBox valamit, ami, ami szörnyű. De rögtön úgy kezdődött az egész, hogy nem lehetett feltelepíteni. De megengedte a Microsoft, hogy megvegyem. Minélked hát most nem azért vetted meg, de... hogy megvegyem. Ja, egyébként most azt vettem észre, hogy a Microsoftnál van egy ilyen új standard hibő üzenet. Ez a... Próbálj meg később. <gül> Tehát, hogy ezt a hiba írta ki a shop is, hogy most valami hiba történt a rendszerben, próbálja meg később. És így folyamatosan ez, ez, ez a hiba volt. Kicsit utána olvasgattam a neten, és akkor fórumokba rájöttem, hogy valószínűleg az a probléma, hogy a Windows nem frissült be a legújabb verzióra, és ezért nem települt a storeból, mert a store sem frissült be, úgyhogy így egy ilyen, egy ilyen frissítést kellett ráöltetni a gépre, és akkor utána, utána működött. Utána meg le lehetett tölteni minden. El is indult a játék, viszont hát a hírekbe is benne hogy AMD kártyákon nagyon szarul fut. De kinek van AMD kártyája most. Mármit Jó, értem, ez... hogy rajtad kívül. <gül> Jó, ez visszatérő <gül> poé lassan, de <gül> most már nem annyira vicces, nekem se. <gül> Egyébként <gül> még mindig az. Igen, <gül> meg nevetni rajta. De Nvidia se fut olyan nagyon-nagyon-nagyon tökéletesen, de ott sokkal jobban. Jó, hogy próbálod menteni a menet. Lényegesen? Az, igen. Próbálom, igen. <laughs> meg jött, jött rögtön a bullshit, hogy a következő pecsel megoldják, meg hogy együtt, dolgoznak együtt az AMD-vel a problémán. Mondom, bassz. De, de játékoknál ez már tényleg visszatérő probléma. Ahogy kijön valami, ott tuti van valami az És így, így, így a driverek környékén is. Tehát, hogy most én nem tudom ezt milyen. Driverre írják ezeket a játékokat, hogy így nem működik semmi konkrét. Vagy lehet, hogy, nem, lehet, hogy tényleg csak ezért írják a játékokat Nvidia-ra, aztán utána, amikor kiadják, akkor így mindenki a fejükhoz, hogy basszus, az AMD-t megnézte valaki? Hogy ez hogy fut? Hát szerintem biztos így van amúgy. Hát de teljesen. Ők se hiszik, hogy még van AMD. Nem is tudom, melyik játékkal volt az a parad, talán. Most nem akarok hülyeséget mondani, hogy öm, talán Witcher 3, vagy mi volt az, amiben valami Uber- új ilyen haj animáló szarságot raktak be ilyen utolsó pillanatban, amit úgy meglepő módon az AMD nem támogatott. Azt hiszem pont a vicser volt, igen. Mert ugye a Tom brady hát... meg pont fordítva volt. Igen, arra, a Tom brady az az AM AMD-nek a hészéje volt. Hát. Az AMD-n is akadt, szóval az is nagyon Na, jó. Nálam nem volt rossz, is. és nagyon jól nézett ki a haja. Tehát ezért már megértem. Ezért, igen. mi nem is értem, én nem ezt reklámozzák. De az tényleg érdekes, hogy mostanában egyre több játék, ami megjelenik, egyre több vele a hiba. Tehát ilyen, az el, jó, nem azt mondom, az elmúlt egy-két évve is volt ilyen, de mondjuk 5-10 évre visszaemlékezve, így, így nem nagyon volt ez, ez példaérték. Most meg állandóan ez van. Tehát szinte hát, veszel egy játékot, és utána küzdened kell azért, hogy tudjál vele játszani, annak ellenére, hogy kifizetted. Ennek, ennek egyetlen egy oka van. Minél gyorsabban adjátok kifelé, kell a pénz. Igen. Ez igaz. Meg, meg kis, kis csapatoknak adják ki a portolást, az a baj. Tehát, ha megnézitek, meg megnézitek ott a Shadow of Mordor. Az milyen rohat jól fut PC-n. És ott, ott a Batman arkham Knight, amivel Pont, meg olyan problémák elhazni. voltak. Az aztán és... nem is lehet most kapni, vagy már lehet, vagy lehet, már, már lehet. lehet. Azóta már jött egy-két pecs, és most már normálisan fut, mert régebben amúgy csak NVIDIA kártyák ment normálisan. Én azt hallottam. És az AMD-n annyira nem. Ugye? <gül> Neu. <gül> jó. Az, hogy nem tudok a vitatkozni, mert tényleg ez a helyzet mostanában. Egyébként az AMD az nagyon jó a hardware csinál, de ahogy nézem a driverrel nem nagyon van idejük foglalkozni. Pedig azt gondol az ember, hogy az valahogy a könnyebb része, nem? Tehát, hogy, a, hát, tehát, hogy, hogy leteszed a hardware-t, a hardvert, azzal többet elszöszölsz, és utána csak csino meg szépen. Meg ha már ott a hardware, abban nem tudsz belenyúlni. Ja, igen. <gül> hát abban már nem, igen. De az legalább jó, meg van csinálva, ennyi? Viszont most ez a DirectX 12 ugye a Gears of War már ezen fut, meg a legújabb Tomb Raider is. Ezen fog talán? Azt hiszem, az még nem nem DirectX 12-es. Talán egy patch-el jön ki a, majd. Az, az igen, az igen, valami én én is azt hiszem, hogy valami javítással teszik bele. Meg, meg ugye a Microsoftnak most van ez a... Fú, itt valahol van is egy link. Ez a... UVP. Ez, az, ez a Universal Windows Platform. Ú, de jó hangzik, hogy ez is. Mind... Mind, tehát most mindenre rá akarják ezt húzni, hogy akkor... Ezt gondolom nekik is könnyebb, hogy egységesen kezelik az Xbox-ot, meg a PC-t, meg a telefont. Ez, ez a Windows 8-nál elég érdekesen jött ki PC-re, hogy, hogy egy telefonos alkalmazások futottak teljes képernyőn, barami ronda nagy képernyő. Igen, igen, igen. Ebből szerencsére annyi. Eznél már egy fokkal jobb. Igen, itt már ablakba futnak ugyanezek a rondoságok. <laughs> 8.1-nél is már azért kicsit toldozták, foldozták a dolgokat. Úgy, De hogy úgy hogy ja, hogy ja, hát a hallottam én is, hogy ott talán a legjobb a helyzet. Viszont így Windows-on a játékok még így, hát nagyon sok dolgot nem lehet benne állítatni például. Tehát, hogy ezt talán múltkor is említettük, hogy a Tomb Raider például uh, Steamen sokkal szebben fut, meg több a beállítási lehetőség, mint a Windows store -ba. pedig a Microsoft sokat fizetett. Hogy... Igen, ez olyan furcsa. Megértett, hát... meg ez, ez mondjuk érdekes, lehet, hogy akkor nem ugyanaz a játék van. Ja, az meg a másik. Nem, nem, hát rá van húzva erre az Universal Windows platformra a Windows Store-os verzió. De mondjuk ez a Windows Store is megérdemel egy misét külön, mert ugye egy fül alatt jött ki az egész játék, és ha az ember így belép mondjuk a Windows Store-ba, akkor konkrétan az arcába kéne, hogy ugorjon, hogy Gears of War, vedd meg, itt van, ennyibe kerül de kattints, és csak ezek a mobil szarok jönnek elő a főoldalon. Konkrétan rá kell keresni a Storba, hogy megtaláld a sok szemét között ezt a játékot, amit említették a Microsoft el akarna adni. Vagy én, én nem is értem. De biztos, hogy el akarják adni? Vagy most, most ez máshogy működik már a gamer piacon? Nem tudom, ők már lehet, hogy kezdik feladni. Tehát, én még hát, mindig arra gondolok, hogy lehet, hogy az, az történt, hogy véletlenül került be a Storba. <gül> ők, ők még nem akarták is, ezt eladni. Lehet, ak akkor leszették volna, szerintem. Tehát... Hát lehet. De lehet, hogy hamarabb vették észre, vagy nem tudom. De még ez tényleg furcsa, hogy szinte semmi hír nem volt, és hogy te is konkrétan a podcastből tudtad meg, hogy, hogy már megjelent. Ez annyira a gáz, igen. hogy nem is tudom. De... Hát igen, pedig azért a Gears of War úgymond a, a Microsoftnál elég nagy flagship név. És az a durva, hogy konkrétan ennél kisebb neveket promóznak három ja. éven keresztül, meg minden, e-három e mutogatás, meg ilyesmi, ez, ez meg szinte fű alatt nekem. Jó, mondjuk az igaz, hogy ez csak egy ilyen feltuning volt verzió az első résznek de akkor is már mióta kérték a PC-sek, hogy jöjjön egy normális változat, főleg az új kiadásból, mert ugye a régi is Games for Windows Live-os volt. Hát mondjuk az és... jól lenne a többi részt is így szépen sorra, föltoningolva kihoznak, hát most lenne a valami izé, pak. Na ugye most a Microsoft ezen izé, mert most a Forza is jön, ugye amit múltkor beszéltünk az ingyenes kiadással, DirectX 12-vel az is, PC-re, és most lehet, hogy egyre -egy több játék fog átjönni. Igen, ennek mondjuk örülök, hogy, hogy a PC felé ennyire nyit a Microsoft, viszont csinálja, az az egyre robotrányos, Szerintem. Hát igen. Rénél nában nem indíthattak volna. Oké, okay, hogy a DirectX 12 most indul el, és ez még így döcögős, de hát akkor is. De szerintem az lenne a legjobb, hogy a Steam-re nyitnának, csak ugye oda nem fognak, e pluszadót nem akarnak fizetni, tehát ők konkrétan az egész bevételt akarják, és ezért csináltak neki egy külön store. meg mert hát nekik már van is mobilon sztort, tehát akkor ez adja magát csak. Az igen, a probléma, egyébként az ő is csinálták meg, hogy, hogy nem működőképes. Egyébként az ötlet jó ez a. Ez az UVP is tök jó ötlet, hogy így egységesíteni uh -huh. akarják az összes platformot. De ugye csinálják be meg a... mindenhol rendesen. De ebbe az UVP-s dolgba az is beletartozik, hogy mondjuk mobilon játsz, vagy tableten játsz egy olyan játékkal, amit mondjuk rá tudsz streamelni PC-ről, például, vagy Xbox-ról, vagy. Hát Xbox-ról már talán megy. Tehát az Xbox PC azt ugye azt tudjuk, hogy megy. Uh -huh. Hát innen már szerintem csak egy kis lépés a, a mobil, vagy a tab... Lehet, hogy tabletre is megy, azt nem tudom. Windows tabletekre. Mert azt az például most nem lenne olyan rossz. Tehát konkrétan, ha lenősz a nappaliba, és nem tudom, az nincs xbox de van PC-d Windows-dal, és onnan streamelsz játékokat mondjuk egy nagyobb képernyőjű mobilra, és nem zavarod, miközben nézik a többiek a barátok között vagy nem tudom. Igen, mondjuk. Tehát az mondjuk nem egy, nem egy rossz dolog. Csak az a baj, ez csak PC-ről működik, nem Xbox-ról. Tehát ha meg is csinálják, akkor lehet, hogy úgy olják meg, hogy először xbox mobilra, aztán utána teszük be, hogy ha már. De amilyen állapotban van jelenleg ez a Windows 10 gaming, még csak a marketing anyagba fest nagyon jól, ott viszont tényleg jól néz ki. Tehát a reklámokban jól néz ki, mint a, hát a, a, a makisburger. <gül> igen, igen. Majd is kaptam egy üzenetet a Windows 10-tal, éppen bekapcsoltam a gépet, és akkor egy chipet Windows 7, egy chipet Windows 8, egy chipet varázslat. Én megmondtam, hogy na jó, húzd innen magad gyorsan. <gül> Hűszereznek, hűszerez másnak igen. a gépét. Igen. Ja, egyébként nem. sikerült mondjuk játszani egy kicsit a Girza Forra, és úgy, úgy nem egy rossz játék, csak arra jöttem rá, hogy nagyon béna vagyok benne. Jelenleg. Hát. Pedig az játszottam már elég sok tps TPSre, meg ilyen fedezék harcos cuccokkal, de itt azért megvannak a specialitások, amire én így rácsodálkoztam, és itt tök jól csinálva. A játék menetbe is belenyultak, vagy, vagy inkább csak. Azt a figyel, nem tudom, mert én nem nagyon. Volt. Tehát én a régebbiekre sose játszottam, mert akkor még nem volt ennyire normális gépem, amikor kijött az első, utána meg már nagyon öreg volt az a rész, úgyhogy azért nem, meg, meg ugye tudtam, hogy a többi rész nem jött ki PC-re. Uh -huh. Úgyhogy amikor ki bejelentették ezt, hogy kiadják az új részt, akkor, akkor azt mondtam, hogy na ez akkor nekem fog kelleni, és akkor végre én is Gears fórozhatok. Nem tudom, hogy megvannak benne a, a sajátosságok. Uh -huh. Például, mit tudom, ez a fegyver újratöltés, az nekem például érdekes volt, hogy az hogy úgy működik a játékban, hogy újra töltöd a fegyvert, és akkor nagyjából, mint a Battlefront amikor így le kell hűteni a fegyvert, Igen, hogy van egy Igen, pont, Igen. hogyha akkor megnyomod megint az zárt, akkor egyből behűti, és itt is ez van, hogy ha ott még megnyomod még egyszer, akkor gyorsabban vég az újratöltéssel. Hát ez hogy... így volt a le, ez, az alapkiadásban is. Igen, igen. Tehát ezt mondom, hogy ezekre én nem tudom, hogy ez így volt-e, mert azon is most játszottam. Meg akkor nagyobbat is sebeztél a tárral, azt hiszem, vagy valami esmi volt, hogy valami bufékat Talán több Talán... volt benne a töltény. Az is. És olyan villogás volt rajta. Hogy... Én erre nem emlékszem, de arra, hogy így valami akkor volt betározott, nem vacakolt vele. Ha meg úgy rossz meg, akkor meg elkezd anyázni, és hát berogod a fegyver. <laughs> Amitök vicces egyébként. Úgyhogy szerintem a játékmenetbe így nem nyúltak bele. És neked úgy futott rendesen, vagy azért éreztél? Hát, ugye én alapból felveszek mindent KB Maxra. És ott olyan akadások voltak, hát a Sónoszban benne van egy, egy virágú, hogy hogy fut ez a játék ezen a radon fiúrin, ami most elég erős kártyának számít. Az ándék közt. Hát lehet, és hogy ilyen videó a titánnal kellett volna kipróbálni. <susodik> <sodik> ja, vagy kettővel. <sodik> Igen, vagy kettő. Így <sodik> egymás mellé kapcsolva, nem tudom. Na mindegy, szóval ilyen akadások vannak nálam is, mint ami ebben a videóba, hogy így konkrétan, mintha le akarna Fagy fagyni a játék. Tehát van olyan, hogy fut egy ilyen fél percig, tíz másodpercig rendesen, olyan, hogy tényleg jól néz ki, meg ilyen vajsimán fut az egész, aztán úgy balakad játék, mint a húzat. tehát hogy így szinte le, és így. Hát szintén fórumon olvasgattam utána, hogy mit lehet ezzel csinálni, hogy egyelőre lehessen vele valamit nyomni, és a textúrákat le kell venni médiumra. És akkor jó lett? Hát utána már, már játszható. De hát sokkal szarabbul néz ki nyilván. Hát kevesebbet röcög. Tehát akkor már nem akar így be, hanem csak így e néha. Mondjuk azt tényleg az gász, hogy egy csúcs biztos. kártyán így, így megy. Tehát konkrétan elindítottam a videót, és azt hittem, hogy a gépemmel van valami baj. Igen. Hát a Shadow of mordor én például úgy játszottam, hogy ahhoz felraktam az extra full HD, nem tudom milyen textúra pakkot. Uh -huh. És az gyönyörűen fut. Ez meg ilyen, ilyen béná. És médiumra kellett venni. Meglátjuk ezt is. Várjuk a is én. <laughs> a következő <Aztán> <laughs> Multima egyébként egész vannak emberek, de csak kb. team deathmatch be. Tehát ha másik játékmódot választok ki, akkor itt csak nézem, hogy keresi a playereket. És így kb. ennyi. Az fassa. Igen, meghoztod a kedvünket. Én azon, azonnal meg is veszem. Ugye, ugye. Hát így kb. ennyi. Ezzel így himerítettem ezt a témát. A Windows-tól egy szar, a DirectX még nem működik, a Gears of War még patch elég. eléggé. Van egy olyan érzésem, hogy ez egy visszatérő téma lesz amúgy. hogy Hát, hogy lette valami -e javulás, e már a, a Meg a direct. <laughs> Igen. Meglátjuk. Bizzunk benne. Na, de hogyha Microsoft nem is ügyködik, azért a másik kedvencünk, a Valve, azért igyekszik valamit kitalálni. Ezt nem is tudom, kitette be. Szerintem én voltam. De amúgy én is be akartam Igen. tenni, úgyhogy csesz meg. Felt be te is. Á, most már mindegy. Másodod a végére. Jó, jó de akkor ráthagyom az érdemi részt. Úgyis már Na, olyan hogy... jó belejöttél a beszélgetésbe, akkor hajrá. Igen, megint én beszéljek. <laughs> jó, hát a lényeg az, hogy a Steam most bevezette azt az újítást, hogyha egy csomagot megveszünk Steamen, ami több játék van benne, akkor eddig úgy volt, hogy azok a játékok, amik nekünk már megvan, azok elvesznek. Most viszont elméletéig annyival olcsóbban kapjuk meg a, a pakkot, amennyi játék nekünk már megvan belőle. Mondjuk ezt hogy számolják ki, ezt nem tudom, de... Ez amúgy zseniális. De ez ez úgy tényleg kurva jó ötlet. Tehát, e, tehát konkrétan én annak idején emlékszem a Skyrim-et, a Skyrim nekem meg volt, de a kiegészítők nem, és amikor le volt árazva, akkor a Legendary edition vettem meg, amiben benne volt a Skyrim, és így is spóroltam rajta a 3 eurót, hogyha csak a DLC-ket vettem volna meg, és jó, nem azt mondom, hogy rosszul jártam, mert tök jó játék, és belöltem azóta nem tudom, száz órát vagy ilyesmi, de így meg még olcsóbb lett volna, mert levonja a Skyrimnak az árát. Ez, ez bámulatos, tehát ez rohadt jó, mert rengeteg olyan csomag van, amit megnézek, és mondjuk a fele megvan, és le van árazva, de megvenném, és akkor ha azokat levonja árban, akkor szerintem ez még lehet jobb, mint hogyha ajándékba megkapnám a raktárba. Legalábbis ja, nekem. De. Így van, így van, nem rossz. De egyébként, igen, ez, ez mennyire vicces már, hogy Igazából a Steam eddig azt csinálta, hogy azt a zsét lenyúlta, mert igazából, a kifizetted kétszer a játékot, de csak egyszer kaptad meg. Tehát most csak annyit raktak bele, hogy nem húznak le nagyon. És így, ó, oh, király vagy Steam, ez az? <gül> Tehát, hogy... <gül> igazából nem, nem ad semmit, csak nem veszi el kétszer. Jó, hát én úgy vagyok vele, hogy én már annyit kerestem ezekkel a cuccokkal, itt én Nekem már ez is örvendetes tény. Tehát... Egyébként tényleg jó hír. Megérted hát, most, hogy ez, ez a valóságban szerintem. is így működik, ha, mit tudom én, neked már van valamit, de kijön egy csomagban, akkor ott se tudod meg, hogy hát nekem már neízelj meg, hogy nem, nem kell. Jó, no, de akkor megkapod én. kétszer? De akkor meg lesz kétszer? Hát, ja. Csak nem is kell kezdeni valamit. Tehát... Hát ne, ez, ez az. Tehát, hogy itt is most jó max el tudnád ajándékozni, vagy valami. Ami mondjuk ez elég jól. jól működik a steam ez az ajándékozás tudsz is. Igen, nem úgy, mint az originál, ugye? <laughs> Mert ott És például, ne... hogyha mondjuk vennék egy battlefrontot, amit nem vennék, de hogyha vennék, akkor például azt vala... nem tudnám oda ajándékozni senkinek, úgyhogy ez tiszta gáz. Hát igen. <laughs> Nagyon szomorú. Igen, most én már mindjárt sírok, komolyan mondom. És, és nem kife és, és ráadásul a Windows Store-on se lehet ilyet. Egyébként én... kerestem a rifándot <gül> egyből, hát, hogy így, amikor ez a nem települ dolog meg... fut A Windows-on? Windows, Windows Store-ban? Én nem találtam meg sehova. Ez komoly, komolyan van. Ez hát akkor én, nagyon el van én, telef én telefonon tudtam, hogy van, mert volt Windows-os telefonom, úgyhogy... Uh -huh, nagyon uh -huh. is ott, az áruházat. Ott, ott, ott tudom, hogy van ilyen... Hát szerintem, ilyen, szerintem ilyen fehér, fehér alapon fehér betűkkel írják oda valahova, és így azért nem lehet látni. Az Azt be, már nem fogom tudni megmondani, hogy hova van -e elrejtve, uh -huh. de tudom, hogy van. És nincs szem előtt gondolom, tehát ez még véletlenül se. Bár. Frász, én semmi nem tudom. Sem inkább, inkább, inkább így mondom, hogy úgy emlékszem, hogy van. Akkor ezért rosszul emlékszem. Én kerestem is, és nem találtam. Én most nézem az áruházat, még most sincs kirakva a főoldalra az ajánlott termékek közé a Gears For. Szerintem sejtik, hogy, hogy nem működik teljesen jól. Van egy ilyen De tényleg még mindig úgy néz ki ez a sok, mintha egy mobil... Izé, ...mobil alkalmazás bolt lenne. is az is. Csak belekerültek olyan játékok, meg olyan cuccok, ami nem csak mobílra jó. De amúgy szerintem a keret az ugyan nem is fognak bele nyúlni. Szerintem. Tehát ez nekik már készen volt korábban. Hát készen, de azért mondjuk a termékek legyenek már olyanok, mint a. Tehát ha PC-re akarnak eladni valamit, akkor ne az legyen, hogy vedd meg amit, vagy tedd fel a Candy Crush mobilos verzióját a Windowsodra, Tehát ez nem már. Hát jó, de hát a Microsoftról beszéljünk. Nekünk fejlődnie kell. Na, amikor jönnek az akciók, és arról beszélünk, hogy láttad az új ez akciót a az... Windows-toron? Ah, persze, megvettem kétszer is. Igen, addig ne vegyek levegőt, én attól hát akkor hamar megfulladsz. Lehet. Ott van. Na. Egy reddites es le van írva. Na na, bel is nézek rögtön. De most vissza is kérnéd amúgy? Uh, vagy majd hát most, most már nem igazából. Megvárom, hogy kipeccseljék. Mert ez a játékkal játszani akarok. Hát akkor majd egy 3-4 év múlva viszont. Hallottam, el, hallókat, hallottam híreket erről is például, hogy az indiai shopban meg lehetett venni 3000 forintért. Ezt ja, én is hallottam. De ezt, ezt úgy nem tudom, ugye ezt beszéltük a Tomb Raider-rel kapcsolatban. Igen, igen, ugye. Tehát, hogy Aha, meg én, ha megvennék valamit, én itt, itt tudta, hogy akkor átállítanám a régiót, hát passzák meg. De hát én nem tudom, hogy most ugye a Steam-en már szűrik ezt, hogyha valaki nem abban a régióban vesz dolgot, hogy, és úgy aktiválja. Mondjuk ott már nem kockáztatnám be, hogy elbukom a steam kontomat vagy Le, valamit az az azért. Jöjjön, ja, de most Windows-tóra most kitértem. Itt ezt, mondjuk nem sem volt sem semmi még. igen. igen. Hát tudom, ah, tehát a kontaktnak kell szólni ez a lényeg de most már Nem, akkor... nem, ezt, nem, nem, hanem van nem. egy olyan menüpont, hogy Account and Billing, ez a, uh -huh. hát konkrétan ott, ott van az összes vásárlásod, és Férgen, ott engem. tudod visszaigényelni. Van egy ilyen kis elbírálás. Tehát, itt is ugyanolyan van, mint a Steam-en, nem? Hogy nem szabad, nem tudom, 10 óránál többet játszanod, meg ilyen hülyeségek. Nem emlékszem, hogy milyen feltételek vannak. Kiskapot kis kerestem, neked, úgyhogy. Pedig ezt kerestem én, és a vásárlásaim listát azt meg is találtam. Na, hát ott kell. Jó, ott lett volna logikus. Rosszul tartottad. <gül> a pénz ja. nekem, itt van. nekem itt van most a lista, most épp ezt a listát nézem, és itt semmi semmi a link nincs. Számla letöltésre, ennyit tudok csak nyomni. Csak neked levették, szerintem. Jó, mondjuk, ez ez a, mondjuk ezek a Microsoft rendszerek így látszik, hogy ez a mint a Frankenstein szörnyetek, tehát így darabokból van összetákolva és... <gül> de nem. <gül> tehát, hogy Megvesznek dolgokat, és akkor azokat ugye nem azért meg, hogy kilobják a kukában, ami hozzá ragasztják ahhoz, ami nekik már megvan. És, és ez kb. így működhet náluk ez a dolog. Úgyhogy... Ezt annyira imádom, hogy neked föl van téve a Windows 10, és én nekem meg a Windows 8.1, és én mindig mondom, hogy nem teszem föl, te meg mindig mondod, hogy tett föl, de még egy érvet nem tudtál mondani pozitívra, csak az, hogy nem jó a store, meg hogy ez nem működik, az nem működik. Tehát konkrétan még egy érvet nem mondál. De ez jogos, a Windows jog, 10 jogos mert, mert az jobb. Nem jó, hát nem szól többet, hogy tett fel. Ja, <laughs> ennyi, ja, ja, ennyi. ja ha, Nem éri meg, de most komolyan. De <laughs> hát, most szerintem jobb is. Hmm. Ja, Csige, mondj akkor te érved, mert én tényleg most nem vagyok olyan állapotban, hogy én tudjak érvelni a Windows hát, 10 mellett. Ne, nekem eddig minden működött rajta, ahogy kell, úgyhogy. <laughs> akkor te vagy a kivétel, mert eddig két emberrel beszéltem, őnek nem működött. Nekik mi volt de, a probléma? De mi nem. Tehát, hogy... Tehát konkrétan annyi volt, hogy öcsém föltette? az volt a durvább. Föltette, és a hálókártyája teljesen meghűlt, és nem volt internet. Vagy volt, és akkor 10 másodpercenként szakadt. És nem tudta, hogy miért, meg minden. Ja, visszatette a Windows 8-at eredetibe, a Windows 10-ről letörölte, mondta, hogy ez a legjobb funkció amúgy a Windows 10-be, hogy le le vissza lehet állítani. Visszaállította, és azon nyomban működött megint minden, ugyanúgy, mint előtte. Úgyhogy én mondom, inkább kihagyom. Meg ez a DirectX 12, ez még ugye sehol sincs szinte, tehát most annyira nem érzed, szerintem. Meg most de. ugye jött egyedül az új Tomb Raider, ami, ami érdekelne, meg talán ez a Forza érdekelne, de ez is most Windows Store. Tehát most én store nem fogom fölrakni a Windows 10-et. De hogyha majd jönnek steam olyan játékok, vagy olyan játékok lesznek nekem, amik csak Windows 10-esek, akkor már elgondolkodom rajta, de addig, addig nem. Hát steam nem igen fognak jönni, szerintem a Windows 10 játékok játékokozok egyből mennek a, a Windowsnak a shopjába most azt nem gondolták, hogy nem, nem tudom, tehát például ez az új réder, hogy, hogy a készítők, meg a kiadó is, hogy oké, hogy lepaktálta a Microsoft-t, de, de hogy a Store-ból nem fogják annyian megvenni, mint mondjuk Steam-ről, vagy Origin-ről, vagy Uplay-ről. hogy nem, Indiából rá. rengetegen. Tehát, ja, hát Indiából igen. Aztán mindenki néz, hogy is Angliában nem vette senki, de Indiából mindenkinek meg van háromszor. Hát kb. Tehát nem tudom. És hogy, nem... hogy kivonul Európából a Microsoft. Igen, <síthat> igen. De ez nekem olyan furcsa, nem tudom. Tehát a legjobb platformokat, amik a legelterjedtebbek, azokat elnyomják, és egyre ráfeszülnek, ami érthető, mert ők pénzelik. Tehát logikus, hogy ők mondják meg, de ez a, tehát én nem lennék meglefe, hogyha nem tudom, fél év múlva ott lenne Steamen például. Forza nem hiszem, meg a Gears of sem, de például a Tomb Raider-t simán el tudom képzelni Hát én nem vagyok benne biztos, mert most annyira rányomultak erre az egységes platformra, és így kifejezetten a ablakba is fut, amit ez a Windowsos os szarság. Tehát, hogy ezt most belegyomaszolják a Steambe, hát nem tudom. De most így a Square Enix meg így neki lefekszik, idézőjelbe. Tehát ez hát, olyan furcsa. Eleget fizettek, hogy. Hát mondjuk erre kíváncsi lennék, mennyit fizettek, mert akkor ez ezek időn. szerint az eladások annyira nem számítanak PC-n, annyit fizettek nekik. A fenet tudja. Jó, hát, most nem csak ezt, PC-n vették ugye ezt meg, hanem a az exclusivityt, hanem akkor ja, a hát xbox Persze, igen, xbox. igen. Jó, de Xbox-on, oké, okay, Xbox-on vesznek játékot, tehát a, a, most aha, az aha. egy eléggé alterett platform, de most a Windows Store, tehát nekem furcsa. Hadd hát majd jön. Jó, még jön a Jó, felépítik normálisan, tehát a, amit mondtál, tehát még, még ez is. Remélek, a... hogy majd fog. Én még, én még látom a a napfényes jövőt. Igen, én annyit tudok te, tanács, van. hogy ennyi, ennél rosszabb nem lehet. Úgyhogy... Így tudtást. van, így van. Ennél már csak jobb lesz. Igen, tehát ennél akkor lenne rosszabb, hogyha visszahoznak a Games for Windows Live-ot. De azt már szerintem már ők sem. Így van. Bár mondjuk ez a, az Xbox app, ami fent van a gépen, a windows ez is egy ilyen... Hát nem tudom. Nézegettem, tehát ide is lehet feltölteni videókat, meg tehát ilyen közösségi funkciók úgymond vannak benne. Meg felajánlotta, hogy akkor... ...vegyen már fel ismerősnek a... ...kit is várják, mindjárt mondom. És is ismerted is, vagy a... csak úgy bedobta? A Microsoftnak a fejesét. <gül> Persze, hogy vele fogsz igen. Hogy így. Hát az ajánlottak közt ott van érted. Hát mert ő használja ezt meg te. Konkrétan? <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> ja, igen. A Major Nelson ezt akartam. Igen, igen, igen. Tehát nem veszem írta a neve. Tehát konkrétan az ajánlottak között itt, itt van a Major Nelson, hogy ugyan vegyen már fel, mert... Most nem tudom, mindenki ennyire utálja, hogy nincsenek barátai, hogy, hogy nekem így a random Magyarországról regisztrált usernek radomja, hogy ugyan, már fel szegény nehezon baszkiát. Hát nah, hiszé, csak indiai barátai vannak, hogyha megmutatkozik, like. szerintem. Hát szóval fu furán működik ez a rendszer még. Apropó, beszélgetünk a pénzvisszakérésről, a Division előrendelés hogy áll? Á, még nem mondtam le. Ja, még azt, hogy... ja. Most jönnek egyre jobban a hírek a Divisionről is. Meg ez a kraftolós rendszerről is mutogattak, már láttam videókat. Hát semmi nagy meglepetés, nem? Semmi nagy meglepetés, nem? lesz, igen, 8-án. is. Hát Max majd az lesz a meglepetés, mikor már nem játszik velősen. De... <gül> igen, az lehet hamar. Hamar eljön. Hát a Dark Zone lesz csak üres igazából, mert ahogy múltkor is beszéltük, ez kb. egy single player játék. Igen. Hát csak az a baj, hogy a single player része is nagyjából üres. <gül> igen. Az nem nagyjából, az teljesen. Tehát csak te rohangálsz egyedül meg a haverok. De hát NPC-k mag... ellenség... hát de azok vannak, azok, akik beszpanolnak az útra, és akkor izé... Van, na, csak, csak Ezt ez, az az nem, ez nem olyan, mint a Skyrim, hogy mész és megtámadnak itt konkrétan. Neked kell keresned, hogy találj valakit, aki egyetlen meg akar támadni. Úgyhogy... Ja igen, meg ami poéja most ezzel a Division kiadással kapcsolatban, hogy nem kapták meg a... Ja, igen, a tesztelő se el, előre a, a cuccot, tehát ők is akkor kezdtek vele játszani, amikor mindenki más, és Úgyhogy... megjelenéskor szempont... még nem lesznek tesztek, meg igen. pontszámok, meg semmi. Ez az olyan szempontból érted, Én nem hogy ez ma... van hegyezve. Hát nem feltétlenül, figyelj, Én nek, nekem ez így azért elárul valamit. Ha nem merik előre megmutatni, annak oka van. Ez azt árulja el, hogy ők is tudják, hogy üres, mint a szar és hogy legalább játékosokkal föltöltsék. Szerintem. Szerint, szerintem is valami ilyesméletben, hogy a B képest olyan sok minden már nem lesz benne. Tehát Max a Dark Zone-ban lesznek többen konkrétan, mert most, hogyha most előrébb kimennek a single ott úgyis csak a csapatásaidat látod. Hát jó, csak érted, hogyha nem merik kiadni, hogy mit tudja, játszon a single részre, és akkor mit tudom én, megjelenés napján már tudjon írni egy tesztet róla. Én, én azt mondom, hogy oka van ennek, hogy nem adják ki. Uh -huh. amúgy lehet, hogy ez is a hype-ba fog belehalni amúgy. Lehet, lehet, igen. Mert ugye de a hype, én... hype az itt is arra megy, hogy akkor ez nem a múlva. Jaja. Igen. Hogy ez milyen jó lehet, lesz, hanem. és közben nem tudom, nekem például a beta alapján az jött át, hogy, hogy, hogy ez, ez még, még, még barátokkal is unalmas, majd a, az idézőjelesen single per coprace. Nem csak a beta alapján úgy, úgy jobban tetszett, mint előtte, de látom azt, hogy hol bukhat meg ez az egész. Tehát meg az a baj, hogy nem csak látom, hanem kicsit félek attól, hogy tudom is. Ez az, ami a hogy ez megint ki fog jönni, és lehet, hogy három hónap múlva a büdös életben nem emlékszik rá senki. Hát lehet. Nekem egyébként a bétába az volt úgymond viszonylag még jó ahhoz képest, hogy egy kicsit többet adott hozzájátékhoz, mert volt új küldetés, és azokat már jó volt látni, mert ugye a zárt bétában. Ott én már kipróbáltam a többi küldetés, és marha unalmas volt még egyszer végig tolni. Viszont amit újonnan hozzáadtak, az úgy új helyszínek... Nem tudom, adott hozzá egy kicsit. És azt mondom, hogy ha ezt, ezt így meg tudják csinálni a teljes játékba is, ami nem biztos, hogy meg lesz csinálva, mert ugye... Nem véletlen, hogy nem tudják tényleg tesztelni előtt az újságírók. Lehet, hogy annyi lesz a teljes a. játék, mint amennyi a nyílt volt, és aztán majd DLC-ből old meg. Na hát lehet. És arra meg Most már szóval mindenki a múltkor amúgy jött valami hír, most nem fogom tudni belinkelni, amiben írták, hogy mennyi ingyenes meg fizetős tartalom fog jönni hozzá még idén. Azt olvastátok esetleg? Ja, valami valami, valami peccset olvastam, hogy, hogy azt hiszem megjelenés után egy pár nappal jön valami ingyenes frissítés, én csak ennyit olvastam. És hogy új fegyverek, meg, meg perkek, meg ilyenek. Csak azt nem értem, hogy ezt miért nem tették bele a lapból. Ráadásul ingyen adják, hát akkor most ezt miért nem lehetne beletenni. Végül is az frissítésre nekem nincsen sem problémáim. Ja, hát persze, <laughs> az persze. Az, az, az tök jó, ha ingyen jön valami, nem arról van szó, csak csak olyan furcsa. De lehet, hogy el akarták adni, aztán látják, hogy ú, nincs ebben annyi tartalom, mint kéne, akkor még adjuk el. Hanem akkor azt mondjuk, hogy akkor jó fejek leszünk és azt mondjuk, hogy hát ez egy ingyenes frissítés. És így tudod, amúgy el, akart, amúgy el akartuk adni, de Igen. <laughs> kell a marketing. <laughs> Na, itt van, megtaláltam közben, van itt egy áprilisban már jön hozzá egy olyan DLC vagy frissítés, ami már endgame contentre fog rámenni, Szóval, ha már ilyen gyorsan kell hozzá endgame contentet gyártani, az megint azt bizonyítja, hogy nincs abban olyan túl sok minden. Hát nem tudom, mi van. De dolgoznak rajta, hogy legyen. Már itt van a izé májusi update, new features. Ah, szóval ez ma, nagyon szóval jó, hangzik. Igen, tehát érted, ha már két hónapra rá ilyen, ilyen dolgokat kell itt belenyúlkálni, és itt is a Destiny-t emlegetik. Hát nem tudom. Mondjuk van is pár húzom a kettő között, a Destiny is így indult azért. Igen. Hát annyira, annyira mmo az is, mit? mint ez, az biztos. De ott, ott meg még az is volt a pek, nem csak az, hogy MMO-t vártak, mert emem vártak, de közben meg egy border kóp lövöldét kaptak PvP-vel. Ott inkább az volt a probléma szerintem, hogy a tartalom az annyira kevés volt, hogy konkrétan 5 óra alatt kitoltad a singlet, és utána csak farmolhattad, és az volt az endgame content. De, de csak farmolást, ne hívjunk már annak könyörgöm. De mondjuk ott van egy normális multi benne, ami a divisionben, ben ha úgy vesszük, nincs, mert csak az a Dark zones. Hátba lőlek, hátba lősz. Tuti tesznek ebben, ebbe és amúgy gyere. szerintem valami... Hát, én örülnék neki. Ilyen TDM, vagy ilyesmi, biztos lesz Capture the Flag, vagy valami alapcsúz, el elrakott részem. Majd lehet DLC-ben 40 euróért, de, de lehet, hogy le igen, igen, igen. Én nem tudom, én, én az ilyenekre, mert azt mondom mindig, hogy... Hogy, hogy most csak azért tegyenek bele ilyet, hogy legyen, és akkor legyen mivel játszani. Holott ugye vannak játékok, amik direkt erre mennek rá, és abban jobban ki van találva, mint amiben kényszerből belerakják, hogy bazzal, így nem fog a kutya se játszani vele. De ebbe szerintem elférne a múlt. Szerintem is. És Meg... ilyen játék, ilyen harcos ilyen, ilyen jellegű játék nem nagyon van multiba Jó, mondjuk ott van a GTA 5. Igen. De... Mondjuk GTA 5 az, én nem is tudom, tehát annyira kihalt pc hogy ez hihetetlen. Legalábbis értelmes emberek, hogy most akkor én akarok, mit tudom én, TDM-ezni valami, nem tudom milyen pályán, fellépek egy szerverre, keres, keres és nem talál embert. Vagy jó, fél se indítottam, de... Én most le is töröltem, mert... Áj, nem, nem én rajt Sok ezért. helyet, sok helyet foglal csak várom, hogy több havernak meglegyen, de amúgy például most, nem. hogyha ez extraként benne lenne a Divisionben, az most tehát most oké, okay, neked ez annyira nem színpi, meg lehet, hogy én se játszanék vele, mert tehát nem, nem, azt azt mondom, hogy nem, szimpi, nem azt mondom, hogy nem színpi, hanem, hogy ugye alapból nincs benne, mondták, hogy nem is terveznek ilyet, tehát ott a Dark Zone, az a PvP. És ja, hát már vagy hát, na, Kijavítom magam, tehát nem mondták, hogy lesz ilyen rész is ja, Tehát a Dark Zone tudjuk, mint PvP. É, és hogy most csak azért tegyenek bele, mit tudom én, capture the flaget, meg team-et meg kiskutya füle játékmódokat, hogy, hogy legyen valami, mert anélkül nem ér egy krakás moly lepkét se, most, érted? Jó, de hogyha meg valami extrakéntben van, az meg mindig csak jó, mert hogyha meg lehet, hogy csak tizembernek tetszik, de akkor az a tizember tud vele játszani a maradéknak, meg nem muszáj. Tehát, hogyha a pluszban van benne valami olyan, ami mondjuk neked vagy nekem annyira nem, vagy olyan furcsa, az, az nem feltétlen baj. Csak hogyha mondjuk ennek a kárára a szingül és a másik rész az így elnyomódik. Hát tehát, igen. Tehát inkább az ott lenne a gáz. Tehát most ha ezeket beleteszik, én megmondom őszintén szerintem tök jó ötlet, tegyék bele, valaki biztos csak ezért fogja megvenni. De hogyha ezt beleteszik és úgy teszik bele, hogy közben a single küldetés van öt darab, mert le -e szarják és inkább erre fekszenek rá, no az már nem lenne normális szerintem. Szerintem a single-en nem lesz gondolom, abba lesz tartalom. Ja, én is ettől félek, igen. attól fél az lesz benne tartom. Igen. Hát, hát jó nem sok időt vele lehet dobálni. Az a baj mostanában annyi olyan játék jelent meg, hogy egyszerűen rossz volt nézni, ahogy elbuktak egymás után, és mindegyik az, hogy jó volt az ötlet, meg jó volt a játék, mert minden csak 10 óra után úgy meguntad, mint a szemét. Tehát ez, ez egyszerűen gáz, és attól félek, hogy a Division is pont ilyen lesz, és majd mindjárt kicsit rátérünk, később egy másik játékra, amit betettem, az, attól is, annál is ettől félek, hogy, hogy az Ivov is milyen jó volt, nem? Az alapötlet. Tökélet. Hát, az szerette mindenki, hogy milyen igen. jó lesz, meg mennyire Jól. újra definiálja a multiplayer igen. játékokat, aztán... Még volt is benne lehetőség, ha belegondolsz. Mert De szerintem csak 3-4 hár, meccsig volt izgalmas, igen, hogy körbe-körbe rohangálsz, Tehát igen, utána ez viszont gáz. már kész. Tehát, hogy kellett volna még beletenni valamit, az, hogy erre épült az egész játék, hogy van egy szörny, vannak varázsok, és akkor fogócskáztok. De most, hogyha és ezt mondom nektek látatlanba. azt mondjátok, hogy Adjátok ide egyszer, itt a pénz, meg minden. És nem mondom el a hibákat a játékból, csak azt, hogy milyen lehetőségek vannak. Hát benne a játék nem, hibája én. igazából annyi volt, hogy csak ennyi az egész. Igen. És ezt marha gyorsan meg lehetünk. Hát ez, ahogy mondtad, három-négy meccs, és utána már mindent láttál. És most ja. ki, hogy most más pálya, de az összes ugyanolyan sötét, más szörny, de az összes ugyanolyan Igen. sötét. És, meg ez, egy és ugyanúgy fut, fut, ennyi. kell körül ez... Hát amúgy megnézzünk egy másik játékot, aminek még semmi közelhez. de mondjuk itt a Dota ott például egy pálya van, és nem is nagyon panaszkodnak az emberek, hogy szeretnének többet. Hát, de teljesen más. Jó, de ott mondjuk van száz valahány hős. Hát igen. Van annyi tartalom, hogy sose unod meg. Nincs két egyforma meccs igazából. Pont ezeket is hogy ott nincs két egyforma játék. Tehát, hogy ott hiába fogod, és telibe választod ugyanazt a csapatot két játékra, Tel alakulhat teljesen más, Igen, mert ott hát jó, meg van csinálva. Mechanika, meg ez. sok hős, meg tehát minden, minden, annyi mindentől függ a játék. Az IVO, meg konkrétan tényleg le van egyszerűsítve erre a fogocskára az egész. Hát annyi volt, hogy az első 10-20 percben el kell rejtőzni a szörnyel. Igen. A többiekkel keresni kell, aztán utána annyira felfelődik, hogy utána ő keresi a vadászokat, és őt menekülnek. Tehát konkrétan ennyi volt az egész történet. Ennyi, igen. És minden meccsben az. Igen. Mondjuk nem tudom, hogy jöttek hozzá új szörnyek, meg új vadászok, amik biztos egy kicsit színesítették, de a végeredmény, akkor is csak ez. Mondjuk voltak benne másik játékmódok is, ahol mit tudom, vadászoknak őrizni kellett. De hát, senki nem játszott, amúgy. Ez, ez a baj egyébként a játékokkal, hogy ha raknak is bele kreatív, jópofa játékmódokat, a kutya nem játszik vele. Mert mit tudom, ott van például a ú, most írtanak, a Garden, Garden City Impostors. Igen. Ott is tök jó játékmódok vannak benne, ez a Fumigation, ahol ilyen ezért kell őrizni, és akkor valami gázt fejleszt. Igen, igen, meg a a azt, azt az a savat tök vicces. Igen, igen, az aksit kercsipelni, az is tök jó meg van csinálva. Tehát mind a két játékmód sokkal kreatívabb és élvezetesebb, mint a TDM, és mit játszik? Mindenki TDM-et. Vagy még maximum, amikor azt az arany érmét kell összeszedni, még maximum arra találhatsz meccset. Hát én ott sem nagyon találtam De szerintem. az is nagyon ritka, igen, de amúgy csak TDM szinte. Hát az is megy még én, mikor játszottam magát MCT Impost, ott olyan kihalt volt, mint a Szahara. Mivel, mivel free-to-play azért így játszogatnak vele. Pár hónapja toltam vele, akkor elég sokan voltak, de hát ugye csak TDM-be, tehát máshova. Én megpróbáltam belépni, és volt, ott itt hagytam fél órára, és nem talált senkit. Tehát, tehát nem azt, hogy egy-két emberbe bedobott volna mellém, senkit nem talált. És ugye ott meg amúgy is gáz, mert azt hiszem 6 vagy 8 embernek össze kell jönni, hogy egyáltalán egy Hát nem tudom, az a matchmaking az, ott kinyírta a játékot. Igen. Igen. Még TDM-be egyébként, ahol összeadodnál az embereket, ott is ilyen agyarém az egész. Ott is két meccs között van legalább 5 perc szünet. Tehát most miért? Tehát most... Visszaszámol az óra, hogy utána egy másik óra jön, ami megint csak visszaszámol. Igen. És akkor belépsz a játékba, utána ott még fél percet számol egy óra, amúgy, amikor látod a karakteredet, hogy Igen. mindenki betöltsön, és csak utána tudsz elindulni játszani, és játszol 5 percet, és talán vársz, vársz megint 5 percet. Szóval nagyon. De amúgy a játék tök jó, csak. Hát ja. Azokban a játékokban egyébként ez a matchmaking tök jó megcsinálva, mint ami majd az Overwatch-ba is lesz, hogy amíg ott vagytok a lobbiba, addig konkrétan egy ilyen free-for-all megy, és akkor tehát nem, nem néztek egy képernyőt, hogy akkor tölt az óra, hanem addig lövitek egymást egy ilyen free-for-all-ba a pályán, vagy nem tudom, vagy ilyen TDM-be, és utána elindul, amikor már ott van mindenki a 5 v 5 ös meccs például. Nem ja. például az, az is én is a, nem játszottam vele az életbe, a FIFA-nál például. Ott van olyan, hogy matchmaking van, és vársz a másik játékosra, akkor addig tudsz ilyen tréninget, meg ilyen hülyeségeket csinálni, és fejlődik a karaktered, meg nem tudom, milyen maraságok. Az is jó pofa, legalább leköt addig, amíg tölt. Igen, igen. A League-be ott is nagyon jó megvan csinálva ezt, hogy ha keresed egy online játékot, akkor amíg keresi a játékot, addig a szinglő lenyomhatod. Tehát Na, Ez is, is, is jó. Igen. Tök. És ez, ez a kis apróság, amit ha beleraknak egy játékba, akkor ez már elválasztja attól, hogy kihalt legyen a multi. Vagy, vagy legyenek benne, mert tényleg nem az van, hogy vársz a nagybűlös semmire. Mert hogyha ja, játszva vársz 10 percet, hogy hamarabb elrepül. Így van. Mint hogyha most itt ülsz is lesel. Tehát ezt sokkal több játékba kéne így belepakolni szerintem ezt a fajta matchmaking-et. Jajjá. Yeah, yeah. És mindegyikben ja. bele is passzolna egyébként. Tehát a lövöldözősökbe, az autós, idehol passzol ez. Bármilyen múlt itt nézünk. Most egy hirtelen akartam mondani, hogy például a... Talán a... Uh. Azt tudom, hogy a kódba is volt egy ilyen, hogy amíg, amíg töltődött a match az előző kódba, addig egy ilyen pályán tudtál, ki tudtad próbálni a fegyvereket, amíg benne voltál a matchmakingbe, és számolt vissza az óra. Tehát, hogy amikor válogattad össze a fegyvereket, nyomtál egy azt space-t, és akkor azzal a fegyverrel egy ilyen lőtérre betett be téged, és akkor próbálgathattad például. Tehát az is az is ötlet volt. Nem is jól a következő kódból már kiszedték, nem tudom. Nem tudom, miért pedig szerintem ez, ez is jó fog volt már. Mondjuk lehet, hogy az emberek csak az elején használták, amíg még így kitapasztalgatták a fegyvereket, vagy nem tudom. De nekem ez is nagyon tetszett például, hogy ezt így beletették. Ezek jó. vagy nekem az is tetszik, amikor nem tudom, ilyen vicces üzeneteket írt ki a játék. Nem tudom, régen a Sims-nél volt ilyen, azt hiszem, ilyen mindenféle marhaság. Azokat is tökéletesztem olvasni. Jó, amikor nem játszották konkrétan, amíg töltött a játék, meg ott ugye nem is volt matchmaking, de amíg töltött ki mindenféle hülyeséget, meg úgy mutogatott képeket, az is szerintem poén. Mondjuk lehet, hogy csak az olyan hülyéket köti le, mint én, de engem lekötött. Na jó van. Ezek, ezek jók. De igen. Kis kis fejlesztőre kellene mennünk konkrétan. Ja, ja, ja. De nem tudjuk megcsinálni, az a baj, csak itt, itt okoskodunk. Ez ezek az, igaz, az a produszerek. Igen, igen az, lennék, az lennék, aki megmondja, hogy a gyerek, ezt tett a játékba, és akkor szfaj lesz. Ja, ja. De az a baj, hogy ilyenből nagyon sok van. Tehát hogy az a, van, egy, van egy jó ötletem, tehát ötleteket tele van a padlás, csak akkor azt nem tudom, miért nem csinálják meg a jókat. Hát mi fogjuk hát őket pénzelni. Ő, igen. Nem uh -huh. mondjuk, hogy ennyi pénz van, nem kapsz többet, old meg. <gül> <gül> ja, és akkor ki egy ilyen, mint a Division. Igen, <gül> és majd, majd azt mondjuk, <gül> hogy Early Access, ez <gül> Ja, így ezek a másik, igen. Majd jön a pénz. <gül> Csak három is, textúrát tegyél bele. <gül> és ha már az előbb beszéltük itt az Ivo, ott látom, valaki felrakott itt egy hasonló koncepcióra építő játékot. Igen, én bátorkodtam feltenni. Mert ez régen engem érdekelt, aztán úgy eltűnt, mint a szemét, és most először mozog, de mondjuk az, az először mozog, az <gül> kicsit túlzás, mert van egy teaser, ami mutat egy pályáró képeket háromszor is kifújt. Ez a Dead by Daylightról van szó, ez is ilyen 4V1-es, ugyanolyan, mint az Evolve. És annyi a különbség, hogy itt tínédzsereket kell lemészárolni egy sorozatgyilkossal. És ez szerintem rohadt jó ötlet. Annyi, De hogy a, ki Ki itt egy lenni, mindenki mészárolni akarja. Hát őket, itt random nem. teszi be, és most a legjobb szerint igen, és hogy a, a maga a gyilkosból is több fajta van, és az is random lesz. És a gyilkos az folyamat mindig FPS nézetből vadászik majd, a, a tinédzek pedig TPS-be próbálnak elmenekülni, és lehet csapdákat letenni, meg minden ilyesmi. És tök jól néz ki, szerintem maga a játék így ez alapján a videó alapján, hogyha tényleg így fog kinézni. az animációkra mondjuk arra kíváncsi, mert régebben mutattak belőle egy ilyen ilyen korai verziós videót, és az elég gagyi nézet ki. De hogyha ezt összetudják hozni, azok egy tök jó játék lehet, csak ez is ugyanaz a baj, mint az Ivolval szerintem, hogy, hogy ez is lehet, hogy három-négy meccs után már tök unalmas lesz az egész. Már ez a szempontból lehet, hogy jobb, hogy itt nem kell fejlődni, mert ugye itt a tinédzerek menekülnek -e. és próbálnak gyűjtögetni. A sorozagyilkos viszont nem fog elmenni szörnyeket enni, hogy XP-t kapjon, hanem megy már az elejét. Honnan <gül> tudod lehet, hogy neki is kell majd gyűjteni valami mazsolát, és a a akkor attól, a attól lesz erre. az, <gül> Igen, az Egyébként, amikor mondtad ezt a csapdás dolgot, nekem mi úrod be egyből? Na, reszkesetek betörők, hogy ez egy ilyen játék lesz, Kávi, mint a reszkesetek betörők, hogy így rohangáltak, berakáltak a csapdákat, majd. Hogy viccesen sorozatgyilkos. Ja, mind, mindenki tud csapdát állítani a sorozatgyilkos is, meg a tinédzserek is, és egymást szivatják. De úgyis szerintem ez tök point. Tehát, hogyha ez mondjuk kijön, és mondjuk nyomott áron, akkor lehet, hogy még érdemes lenne ránézni. De mondjuk az a furcsa, hogy tényleg egy-két hónapja volt erről hír, és onnantól kezdve semmi, és most hirtelen kijött egy ilyen kis egy perces valami, nekem olyan kicsit Fél furcsa. perc sincs, amúgy. Ja, vagy fél perces, és nem is mutat semmit, tényleg. Igen, tehát ez kicsit nekem olyan furcsa, mintha így egy helyben toporognának a fejlesztők, de remélem nem így van, és összehozzák. Aztán most tudja. Ha fele annyira adják, mint az evolve még lehet, hogy kétszer olyan sikeres lesz, mint az. Én amúgy Eben. most most így erről beszélgetünk, így elkezdtem agyalni, hogy van-e olyan játék, ami ez az, ez az aszimmetrikus multiplayer, és működik. Jó kérdés. Talán a lefordod az. Tehát van ilyen? Már az, az sem multira épült teljesen, hanem de inkább a koprasz. Igen. De igaz, hogy van benne ilyen aszimmetrikus mód, az tény. Hát de Most az, az, az van, ami húsz, hogy az nem. is 4v4. Jamilt tényleg, jó, 4v4. Az, az, az is meg igaz. Akkor például az izébe volt ilyen, nem az, az Alien élén versus Predatorba, hogy élénként kezdtél, és akkor meg kellett ölnöd hat ö, ö, katona volt ellened, és akit megöltél, az is éri lett, és így kellett becserkészni mindenkit. Azt hiszem, ott is volt egy ilyes, ilyen hasonló. Az is végül is asszimetrikus az elején. Aztán a végén már ugye mindenki leroha mindenkit, de az, az például működött, az, az például jó volt. A crysis is van egy ilyesmi játékmód, hogy van egy vadász, és akkor ja, tényleg, vannak igen. a katonák például, és az, az se volt rossz. Ja, igen, és akkor a vadásznak csak íjja volt, és láthatatlan tud lenni, azt hiszem. És a katonáknak meg minden speckó fegyver, meg ilyen megvan. De, de, de mondjuk jó, erre most, hogy ez pont eszembe nekem is. De ott is ez volt, hogy akit megölt, az ugye ugyanúgy ahogy Igen, lett. igen. De mondjuk ilyen tényleg, hogy az elejétől a végig folyamatosan ilyen legyen a felállás, ilyen, ilyen, ilyen szerintem nincs, ami így működne is. Vannak ilyen horrorjátékok egyébként. Van egy ilyen bujócskázós, abban például az van, hogy aztán egy valaki van a, van a szörnyel, és akkor a többieknek megmenekülni, meg bujkálni kell? Hát, de ezek gerizmodos dolgok, amit mondasz, nem? Hát abból jött ki, de ez nem egy mód, hanem ez egy külön játék. Most a címét én meg nem mondom, mert lövésem sincs, de az nagyon népszerű volt. Ezért youtube on is nagyon sokan töltögettek fel ja, videókat. Nem a The Hidden. Mm, szerintem nem, de megnézem, hogy... Hát csak o, azért, mert az, az gerizmod, nem. azt hiszem. Nem, valami lámpás. Nem, nem. Nem. nem, ez egy különálló játék nem valami esmés volt, hogy lámpást kellett megszerezni, egy valakinél lehetett lámpás, és, és próbálták elszedni tőle, és hogyha rávilágítottad a, a fényt valakire, akkor annak meg kellett állnia, vagy valami esmés, menekültélés menekültél, és az is ilyen, nem tudom, ilyen 4v1, vagy 5v1 volt, vagy ilyesmi. De az, hogy mi volt annak a cím, már nem tudom, de az is nagy bukta lett, azt hiszem. Nem, de ez a bujócskás, ez biztos, hogy nem gerizmod. Nyilván abban is van ez a prop Hunt például, az is ilyen jellegű. dolog. Az meg... olyan asszimetrikus dolog, ilyen például van a rászba is, mert nézd meg, a neó belép belépés megölik, mert sokkal erősebbek, ő meg gyengébb. Úgyhogy... <tos> az nem asszimetrikus dolog, az egy ilyen. Mészárszék, az, százszék, az mert, más. Igen, igen Ez olyan, mint, ez olyan mint, ha azt mondod, hogy a hús daráló, meg a hús, az egy aszimetrikus multit játszanak. Tehát, hogy nem, nem, az csak úgy ledarálják a húst, és ennyi. <tos> ha és nem vagy a hús. A és itt én most... meg a daráló. Igen. Így van. Körülbelül. De hogy tényleg ilyen így, hogy működne, ez olyan furcsa. Van egyébként ott... nekem egy ilyen horror játékom, aminek meg nem mondom a címét, de ott is ez van, hogy vannak ilyen túlélők, és van egy emberke, akinek a szellemmel kell lenni. És az, azt gondoltam, mekkora jópofa lesz majd haverokkal játszani, aztán rájöttem, hogy senkinek nincs meg. Hát ez konkrétan csont ugyanaz, mint ez a Dead by Daylight, csak nem szellemmel, vagy itt, hanem soroz a de akkor konkrétan ez ugyanaz. Én meg nem mondom, hogy annak mi a cím. A sok játék között, ami megvan. Vagy valamikor megkeresem aztán. Te, akkor, akkor lehet, hogy nem véletlen, hogy nem működnek ezek az aszimmetrikus dolgok, mert konkrétan hamar kimerül. Hát igen, de mű, például, hogyha úgy veszük a Starcraft 2 meg az 1 is aszimmetrikus, nem? Ja, a Starcraftok -ok például azok teljesen. De hát az ilyen multi, akartam mondani, na ez stratégiai. Igen, tényleg, meg, meg az, az ugye nem, a, nem maga a felállás aszimmetrikus, ilyen, hogy 4 1 vagy több van az egyik oldalon, mint a másikon, hanem konkrétan a fajok mások. Így van. Éh, de az, az most attól nem az címmet. Jajaj. Ja. Bennyerővel a Red Alert is az meg az összes mm. többi. Vagy a Garden van. Warfare ott is a ja, A zombik meg a növények azok teljesen más kasztokkal rendelkeznek, ha úgy ja, Ami, ami művő egyébként művő. tök jó ki lett találva és működik is szerintem ott. Ott az nagyon-nagyon fajntos. Jó játék amúgy, egyre több ízét néztek róla a streamet meg videót és az a... Jó, Most a kettőről? Aha, kettőről, igen. Igen, azt most nagyon-nagyon streamegetik mindenhol. Lehet, hogy velem, de hát ki tudja. Nem tudom, lehet. Szerintem most az ie az nagyon rányomult erre a Battlefrontnak frontnak a. Nem túl sikeres az ez így most. Én most ugye jön majd a Need for Speed, arra is én kíváncsi vagyok. Ha mindenki szidja de engem, nem érdekel, mert én az összes többi Need for Speed-et is szidták az elmúlt 8-10 évből, és nekem mindegyik tetszett, úgyhogy ha ezt is szidják, ez is tetszeni fog. Nedőjben a negatív hype-nak tudod. Igen, <laughs> most lehet, ez most lehet az a mutó. Eleve a hype-nak nem kell bedőlni, se a negatívnak, se a pozitívnak. Rá, mindenkinek Minden legyen a saját véleménye. Úgy, ahogy, véleménye. Igen, ahogy neked tetszik. Tehát most, hogyha téged érdekel egy játék, de azt mondja rá valaki, hogy szar attól még, azt nézd meg, mert lehet, hogy neked meg tökre tetszel, meg fordítva. Most azért, mert a reklámok tele vannak, például annak ide a Watch Dogs volt ilyen, az is úgy el lett felejtve, mint a szemét. Az is túl, úgy, túl volt hype-olva, mint az állat és igen. arra az is, is már senki nem emlékszik. És ilyen szar is volt, is... mert... Megérdemelten Nem volt szar. Csak, nem csak a volt kivitelezés jó. volt szar, mondjuk PC-n nagyon. Hát igen, meg annyira nem volt jó, mint amennyire mondták, hogy ez aztán Isten kéred. Ez egy közepesen elfogadható játék szerintem. Semmi extra plusz, max az a hekkelős, de az se volt úgy kifejtve, mint ahogy ígérték. És nem volt annyira rossz, nem volt annyira jó. Pont egy ilyen közepes kis játék volt. És... Közben meg azt akarják ja, kell adni, lehet, hogy ez a világ megváltó. Hogy világ megváltó lesz. Így belegondolva lehet, hogyha tényleg nem hypolják ennyire szénni, akkor lehet, hogy úgy, mit tudom én, azt mondták volna, hogy, hogy hát nem rossz, nem rossz, de azért ja. lehet csapatni, így meg, hogy magasan volt a léc, nem ugrottta meg. Tehát most úgy, hogyha nem lesz volna a hype, lehet, azt mondják, hogy amíg nincs a GTA, addig ezre simán el lehet lenni. Meg ott is volt a szimmetrikus multihoppá hekkelgetni kellett a másiknak a játékát, vagy mi a franc volt. Azt és az, működött. az is 1v1 volt. Az jó volt? Ja, mondjuk az is 1v1, igen. De azt hiszem az működött, igen, mert láttad a térképen, hogy merre hekkel, és meg kellett keresned. És hogyha megkerested, megtaláltad, megölted, akkor kaptál pénzt, meg XP-t, hogyha meg nem sikerült, akkor meg ő kapott, meg ilyenek. Meg tudod szivatni téged. Tehát, hogyha te csináltad egy küldetést, akkor ő átváltotta a lámpákat, meg ilyenek. Mondjuk az nem biztos, hogy. Tehát ez biztos működik ide, hogyha ha velem ezt csinálták volna, én úgy elküldtem volna a francba, mint az állat. De engem, engem ne szívasson. Jó, mondjuk ez a hekkelgetés is csak reklámban nézett ki jó szerintem. Tehát, hogy mondjuk a zsaruk erről, ha csak single játszol, és így hekkelgeted a, dal, mit tudom én, póznákat, hogy így kijöjjenek, és akkor neki megy a vizé rendőrt, tehát ott nem tudom, kik foglalkoztak ezzel. Hát szerintem ez a, az szerintem egyszer vagy kétszer poén is utána Igen. már most kit érdekel? Amúgy meg én mindenkit, mint normális ja. játékos <laughs> és kész. Na, úgyhogy nem szabad bedőlni a hype-nak. Legyen ez a tanulság. Már megint A múltkor is ezt mondtuk. De hogyha már a hype-nak nem szabad bedőlni, akkor látom, hogy már valaki föltette egy másik játékot. Ja, ez a No Man's Sky? Igen. Hát a, igen. A, ott van ám csak igazán hype. <laughs> Viszont most már van ár és megjelenési rátum is. Igen. Ami, hát mind a kettő érdekes. Főleg az ár, hogy ez egy 60 dolláros játék lesz. Én nem hittem, hogy ez ennyibe fog kerülni amúgy. Hát, amennyire hype azért. Én azt hittem, hogy ez max. 20-30 dollár. Meg fejlesztők, meg minden, most meg hirtelen ennyi. Elhitték, el, el hogy ez a játék egy zseniális mértföldköve lesz a gamer társadalomnak. Lehet, hogy ez már annyira túl van hype-olva, vagy, már fejlesztők is át Szerintem van, is. Nem tudom, van-e ilyen szó, de most már van. És egyébként És... június... 21-én jelenik meg, ha minden igaz, PC-re és Playstation-re is egyszerre, legalábbis. Ezt már régebben így bejelentették, hogy így fog jönni egyszerre a két platformra. Én még mindig nem tudom elképzelni, hogy ebbe a játékban mi a francot lehet majd csinálni. Hát, igen, tehát én se. Tehát nagyjából ugyanazokat mutatják még mindig. Múltkor néztem egy videótól, egy srác így beszél arról, hogy akkor mit lehet csinálni, meg hogy hogy, hogy így repült valami űrhajóval, és akkor közben arról beszélt, hogy őt megtámadták a kalózak, és volt egy ilyen űrcsata. És így akkor miért nem azt mutatja? Tehát, hogy valami érdekeset mutatson ne azt, hogy így kószál a bolygón, meg a, a, az űrhajóba megy, és nem történik az égvilágon. Semmi hanem akkor valami értelmeset könyörgöm. Hát lehet, ez lesz a játék, repülsz az űrhajóval, és közben beszélsz a halverodnak, hogy mennyi mindent lecsinál, és El, ja. nem fogsz mutatni neki, mert Igen. nincs benne. Megerik a játék elején egy ilyen, ez lesz a quest, hogy ezt kell bekamuznod mindenki másnak, hogy ez történt a játékban, és akkor az, nem repülsz, ne történik és semmi, és így mondod érzét figyelj, ú, ott, ott jártam, hallod, arra még sose jártál, ott fut, nagyon kemény minden, és akkor Hát nem tudom. Ennek megint nagyobb füstje lesz, mint láng hogy attól félek. Igen, ez a hype engem most nem fogott meg. És egyébként most éppen nézem a Steam adatlapját, egy játékosnak van ki beírva, tehát hogy ez nem, nincs ebbe valami multi, hogy akkor itt valahol össze is tudsz futni emberekkel, mondjuk? De, van. Én úgy tudom, hogy kéne lennie. Hát itt lesz űrharc, nem? Állítólag. Hát, í í állítólag, ugye? Ezt, ezt csak meséli mindenki. Igen. Hogy lesz, de hogy, hogy nézesz ki? De azt hallottam, hogy valami olyasmi lesz, hogy felfedezed a bolygókat, és a bolygókon lesznek ilyen DNS-pontszerű valamik, amiket gyűjtögetned kell, ahogy felfedezed az új fajokat, mert és abból tudsz majd magadnak fejleszteni, és aztán majd ebből szerzel hajót, talán, meg fegyvereket, és úgy harcolsz, és közben felfedezel. De ez a harcolsz rész, könyörgöm, mert ez, értem, hogy nagyon sok fegyver, nagyon-nagyon nagy, De mi, maga a harc, az hogy, te mi, rá, mert egy bolygón ráülsz egy. Egy, egy Bármire akkor így jönnek, nem, a voltak, és így legyarulnak. Szerintem ott nem? Vagy, vagy de? Hát hol, hol lehet akkor harcolni? Hol lehet a bármit a csinálni a játékban, ami nem az, hogy sétálsz és nézed, hogy, hogy melyik oldalán nő a fának a moha? Tehát, hogy... Lehet, hogy ez olyan játék lesz, mint az Elite Dangerous, mondjuk öt petcel elő korábban. Tehát annyi lesz benne. Vagy még annyi se. Aha. Mert ugye kereskedéssel lesz benne elméletben, vagy én nem tudom, lehet, hogy lesz Elite benne. Kereskedés. dangerous a mai napig nem sok minden van. Na hát, de ott kereskedni tudsz meg ilyenek. Hát, izgalmas. De itt még azt sem Jó, mondjuk nem ott mondjuk van űrharc, az még jó. Tehát, amikor kalózokra kell vadászni, mert azt is meg tudod választani, akkor te most ilyen fejvadász leszel, és akkor mész ide oda, az például egész egész De itt te. is olyan lesz, nem? Hogy nem tudom, hogy harcol hát, az De miért itt is. Ugye te döntöd el, hogy mit csinálsz? Tehát, hogyha ha rátámadsz valakikre, akkor te most akkor kalóz vagy. Ha meg rátámadnak a kalózok, őket, akkor meg nem tudom. Tehát valami lesz itt is, úgy emlékszem, nem? Hogy valami most nagyon izgalmasan hangzik, ahogy Ugye? Hát már a hanglejtésemből lehet hallani, hogy ez. én sem hiszem, hogy ez fog működni. Nem működni, működhet, csak nem lesz jó játék. legfeljebb. Várj akkor, hogy, hogy érted ezt a működhet dolgot. Hát úgy, hogy nem fagy le két percenként, vagy nem. Fagy. Ja, hogy ez már a működhet kategória, jó. Nem, amúgy nekem nem tudom. Tökélet! Nekem ez a generált világ meg ilyenek, hogy tök random, ez nekem nagyon tetszik. Még, még a grafikával sem lenne semmi bajom, mert az is ilyen tök aranyos kis cuki. De nem tudom, maga a játék, mert nekem az annyira egy nagy kérdője, hogy elképesztő. Igen, tehát ez a generált világ akkor működhetne jól, mint ahogy más játékokban működik. Tehát mit tudom én például ott a Minecraft vagy a Rust. Ott azért működik jól ez a generált világ, mert ha mész, ott van valami, aminek te örülsz. Mit tudom én? Ott oh, találtam egy tök jó bányát, vagy úgy találtam valamit. Itt meg konkrétan találsz valamit, és annyit tudsz csak csinálni, hogy nevet adsz neki, és így kész egyelőre. Jó, lehet így nyers anyagokat összeszedni, ami nagyjából csak arra jó, hogy akkor mehetsz tovább. Lényegében mondjuk más játékban is, ezek túlérő játékokban is erről szól. Úgy veszünk, csak ott jó megcsinálták, hogy az ember így élvezze, és dobálja bele a dolgokat. Szóval, de hogyha ezt tényleg jó meg tudnák csinálni, ezt a felfedezést, hogy legyen miért, akkor működhet. De így, hogy te nevezed el a dolgokat, ha csak ennyiről fog szólni az egész, azt nagyon hamar meg fogja jönni mindenki. Mert ez csak egy ilyen. Igen. Sétáló szimulátor, csak űrhajóval is tudsz repülni. Igen. Tehát én szerintem több kérdőjel van, mint a Divisionnél. Sokkal Amúgy. Sokkal több. És mi most sem mutatnak semmi konkrétat tényleg. Hát Ugyanazt mutatják, ez... hogy berepül a bolygó légterébe, és leszáll, lesz utána meg kirepül. De hát ezt már láttuk két éve. Így és van. ígérnek, hogy nem tudom hány millió bolygó lesz, hány millió élő flora rajta, meg mindenféle állat, amit felfedez, de ebből egyet nem Egy bolygót látunk, amire le meg fölrepül, és ennyi. Mondjuk lehet, hogy tényleg lesz valami klassz dolog benne, csak a kiadásra tartogatják, nem tudom, mert... De nem tudom. Talhogy hát, el kell adni elég? ezt a játékot. Már nem tudom képzelni, mit tehetnek te ebbe tenni amúgy. Nem tudom. Lehet, hogy tényleg, amit mondta, hogy sétáló szimulátor lesz csak annyi, hogy az űrbe is repkedhetsz, meg elnevezheted az állatokat. De most bemész egy bolygóra. Egyre meg... ennyit kutogattak kb. Ha mindenkit pistának hívnak, az nagyon izgalmas. Az. <gül> ja, tényleg. Meg valami obszín nevek lesznek <gül> mindenhol. <gül> az, dutti, az lesz, A malacot dickhead hívják meg ilyen hülyeségek. Hát <gül> <Kárbi. gül> És akkor van benne aztán valami... ilyen lexikon is, vagy nem tudom, hogy meg tudod nézni tudod a dolgokat. És ott már belvannak a névvel. Ott látod, hogy valaki már elnevezte, ja. ott majd nézegetheted, és így nagyon egyhangúak lesznek az osztén elnevezett kisállatok. Hát lesz egy külön oldal nekik, szerintem. Meg ez egyébként, ha bele is gondolsz, én azzal is bajban vagyok, amikor valami olyat kell elnevezni, amit Tehát nem az a játék lényege, hogy elnevezel dolgokat, hanem valahol nevet kell adni valaminek. Tehát így most én így nem tudnék felfedezni és elnevezni nem tudom hány fajt. De az az első azt mondanám, hogy na, akkor mi legyen, és nem tudom. Ja, én, igen. Én ilyen, ilyen téren ez nekem nem, nem pálya. Ezért imádom én az RPG-ket, mert kb. a karaktergenerálásnál el vagyok ott egy-két órát, és akkor még nem is játszottam vele. Úgy tényleg ilyen népgenerátort kell nézni a neten, csak úgy kell elnevezni minden, Nyomkodat jó, copy-paste téged így na, hívnak. Az a baj, hogy én, én olyanokat szoktam használni egy-kétszer, és az a baj, hogy ott is néha van, hogy egy órát ülök és generálom, mert nem tetszik egyik sem úgy igazán. És akkor Ez így a születnek élnek, hogy Mike úr. Nem, nem, ezt én találtam kivel nagyon vicces. S hány órán keresztül, gondolkod, nem sokat. Maradjunk annyiban, nem sokat. Csak egy kis piak el, és rögtön. Igen. Ez így habban. na jó van hyper ról átmehetünk szerintem egy másik hábetű szóhoz. Oh, ez nagyon jó volt. A hámből bántú. Most tényleg, tényleg kell egy ilyen rovat, hogy akkor tudod, bejátszani a zenét, hogy akkor most hámből bántó rovatunk következik. De hogyha Tálattal mindig, mindig csinálnak, akkor nem tudsz mit csinálni. Tehát, vagy vagy nem jót, de valamit mindig. Nem de, nekem például én semmit nem ismertem most a, na jó, mind, na az Ark, amit tudtunk, hogy benne lesz, meg a Igen. az, az Iron Bread ez a kettő, amit így ismertem, a többiről semmit. Hát a, a Grav az konkrétan, vagy a Grav az ugyanolyan, mint a, mint a No Man's Sky, csak nem lehet benne repülni, de ugyanarról szól konkrétan. Hát, hát is sem volt, biztos, az nincs hajó A, a, a... Át. Én, ott én ott tudom, hogy van. nincs, de lehet, hogy van. De ugyanolyan, mint a Rusty túl kell élni meg, meg ugye itt a vészlentő, ami meg ilyen fallout, a régi falloutoknak a Meshgyén halad, meg ugye a, az com szerűség ilyen körökre osztott szerepjáték, elég komoly cucc, úgyhogy ez, ez én megmondom össze, hogy nekem a Waceland 2 volt, ami innen érdekelt volna, egy utólag, mert a többiről ugyannyira nem maradt meg bennem. De ez az új, amiről most tudunk már, már két játékot tudunk, nem egyet, úgyhogy már változtattak az új havi Hamburg ről Ezek viszont szerintem már most csalogatóak. Igen, igen. igen. Mondjuk ebbe az egyik nekem megvan. Nekem Tehát is. A, a, a, a, a az, South Spark Stick of truth van szó, és a This War of Mine nevű játékokról. Nekem egyik sincs meg. Nekem a South van meg. Nem tudom, ez neked melyik. Nekem a This War of Mine. Na hát akkor te arról beszélné meg erről. <laughs> Meg ahogy nem nézek el, csak nem nem, most. Itt, itt, itt most, itt most több doboz látszik, és, eddig, és eddig ez volt, ami árulkodó volt, hogy annyi doboz kérdőjelet, kiskutyát rejtettek el, amennyi játék fog jönni. Igen, a eddig mindig pakba. hat volt, vagy öt, ugye, attól függ, hogy mit mutattak. De most itt, itt tényleg van egy kicsit. Hát több. Én, én, ahogy számolom olyan 8. Ez azért csak spekuláció, Igen. tehát, hogy így. Jó, lehet mindig így volt, nem, nem tudom, tudom, nekem ez... Szerintem igen, amúgy. Én úgy emlékszem, hogy, hogy mindig megegyezett azzal a számmal, amit később tettek. meg egy ilyen nem elmélet. Szerintem az sem véletlen, hogy két játékot mutattak. Tehát akkor szerintem több lesz. Mert most, most hat játékból kettőt ellőni, az olyan furcsa, nem? De most, hogyha ha tényleg a dobozokból indulunk és nyolc darab lesz, kettőt ellőnek, akkor még hat darab lesz. Úgyhogy... És szerintem már maga a Souls Park megéri konkrétan ezt a 12 dollárt, mert az, az ami elmér, elképesztően elképesztő jó játék. Azt én... azzal egyetértek, az teljesen jó. Tehát én ennyit röhögni utoljára szerint, jó, én nem játszottam a Deadpool játékkal, majd azt akarom, de én ezen sírva rögtem folyamat, itt így 5-10 percenként, akkor a hülyeségek vannak benne, hogy az elképesztő. És a This májna nem játszottam, de azt is mindenki dicséri. Azon mondjuk kétlem, hogy sokat lehet azon, azon, azon annyira nem lehet röhögni akkor röhögni az, röhögni igen, ide. igen akkor azon nem sírva nevetsz, azon csak sírsz. Arról még hallottam egy olyat, hogy jött valami frissítés ki hozzá, talán lehet, hogy csak konzorra, nem tudom, hogy vannak benne gyerekek, akik és azokkal is kell így tevékenykedni, ami amit így plusz volt raknak. most vala, valami rémlik, várjál megnyitom itt közben, Steam en De csak még új npc lettek, nem? Aha, tehát hogy nem hogy kaptak. Hát is külön. Is. Hát belül, tehát így be, bekerültek a játékba vagy maga az egész mert szaporodás. Mert eddig nem voltak benne biztos. gyerekek. E, az nem biztos. Igen, ja. igen, ez egy DLC egy dollár, vagy egy euróna. This war of mine war child Nem tudom, én ettől a játéktól én, ez mindenki mondja, hogy milyen jó, és te, én úgy félek. Tehát, hogy, hogy már gondolkod, hogy meg kellene venni, de így, így nézek is ez a jaj, management is, és, és nincs az, hogy ugyanolyan, mint az XCOM, hogy, hogy ha döntesz, valamit nincs jó döntés, valamit elhagysz helyette. És ez annyira idegesít engem. Tehát Igen, meg itt két... nagyon, nagyon rámennek a drámára. Igen, Igen ami... tehát ez a, ez a játék, ez tipikusan az, ami így, így, így, el, így játszol vele, és így, így, így lehúz. Tehát ez a... Nem tudom, van egy olyan, olyan egyedi hangulat az egésznek, ami visszaadja tényleg ezt. Jó, hát nem tudok tapasztalatból beszélni, ezt a háborús... Tehát ez a túl kell élnünk, nincsen semmi, Úristen. Ezt, ezt a hangulatot ezt nagyon jól visszaadja, és tehát tényleg itt a döntéseknek súlya van, ugye éjszakánként ki kell járni, lopni, és hát ott is ugye meg kell választani, hova mész, milyen nyersanyagra van szükséged, és akkor mennyit hozzálel, el, hagyjál ott nekik, mert ugye ezt a játékban található többi embertől veszük el, például itt én kórházban, vagy valami, és akkor ugye itt erre még rátesz egy lapáttal az, hogy mikor a szereplőd visszajön a, az esti kis túráról, akkor mondja, hogy hát most izé, ú, vajon túl fogják élni, nem hoztam el túl sok élelmet, Tovább ez egy, ez egy ezt, ilyen. Ezt be lehetne építeni a Rustba is, hogy így a, amikor kirabolnak valakit, akkor így ilyen bejátszások lennének, hogy ah, oh, szerencsétlen most, jaj, meghal meg. Mit Át tudom, ott leszornák. Ott nincs Elég valószínű, játöztem, igen. Készen. De valami, valami lelket belevinni abban a is kéne. Tehát mondjuk, amúgy túl sokat még nem játszottam vele, tehát egy, egy, egy ilyen két órán van a Dis War of Mine-ban, viszont tény, hogy nagyon-nagyon egyedi atmoszférája van az már a videókból is átjött, mert én meg dolgokat, meg egy végigjátszás. vagy hát, hogy végigjátszást lehet -e egyáltalán erről, mert ugye mindig random, konkrétan minden. hogy Viszont én meg a Souls Parkot kiártam, az... Azt én is. Az prohat jó. Azt, tehát. azt tény. Tehát az, aki szereti a sorozatot, az ezt is fogja. Igen. igen. A RPG fanoknak nem biztos, hogy ajánlanám, mert elég egyszerű konkrétan az egész. Tehát, hogyha... Valaki a Skyrim-ból jönne, vagy jó, mondjuk az is pont egyszerű, de hogyha nem tudom falót vagy ilyesmi, akkor. Hát inkább, inkább ezekhez a JRPG-khez. Ezek hát, a körök, persze, körökre osztott játék, Igen, igen is de, a... de úgy van megcsinálva, hogy ne legyen zavaró. Tehát én, én nem szeretem annyira ezt a JRPG stílus, de itt abszolút nem éreztem ennek, hogy hátrány lenne. Mert itt a hangulat a játékban. Igen. Tehát jön a, jönnek a gegek, meg a poénok, és egyszerűen elvisz a hátán, tehát abszolút nem fogod észrevenni. Meg az az egész, hogy esnek jobcudzok, most az csak fölteszed, és ja, a menü is kicsit furcsa, de nem is fogsz ott Klászni, mert egyszerűen vissz történet. Nagyon jó. Tényleg. Na lehet, hogy majd valamikor én is behúzom ezt a Szószparkot, Parkot valahogy valahonnan. Lehet, hogy pont innen, nem mostanában. De... Ez, ez az ajánlat, ez amúgy nagyon jó, tehát mind uh -huh. a két játék megér már magában igen. ezt a 12 dollárt. Tehát most egy hónapja van kell mindenkinek vacilálni, hogy é, most igazából, ha most ugrasz bele egyébként nem is kell Ezeket 12 dollárt fizetni, kaput. hanem, hanem 10,8 dollárt, az új az új be, beugroknak, de be nem is kell. Ezt nem is tudtam, ezt nem is vettem észre. Ez most, hát itt nekem is most tűnt fel, tehát lehet, hogy ez előző hónapokban nem így volt, de... Ne, ezt te onnan veszed? Itt van a izé mellett. First, tehát a subscribe gomb mellett, ahol rá van jött 12 dala, itt van mellette, hogy first month only, és akkor itt van mellette a másikár. Nekem nincs olyan. Nekem sincs. Nem mondod. Nekem nincs. Ezt most a, a, a nagy, zöld gombra mondod? Igen, a zöld gomb mellett nekem itt van egy ilyen kis tikit És oda nekem van ez nincs. mellé írva. Na várjátok, ezt be. Be nektek. Nem lehet, hogy vettél most vanában valamit humble és akkor lehet, <laughs> Nekem külön, külön ajánlatot ad, tudod. De, rá, De nem is, tő, én egy ilyet látok. Csomag, a valami Humbl csomag, valami amiben kapsz. Ja itt van-e, nézd, a Star Wars azt nem húztad be? Azt nem. Aztán. Na mert például itt is van ilyen, hogy humble money a 10% off. Tehát lehet, hogy akkor vettél korábban egy olyan pakkot, nem tudom melyiket, és akkor adnál is kaptál egy ilyet. Na, az Facebookon megosztottam nektek a képernyő. A képemet. Megnézem. És akkor nekem ott van, egy ilyen éve. most ennyi. Hm. Az még férdekes, hogy nektek nincs, ott még tölti felfele, mert... Ja, látom, hogy még nincsen semmi. Hát, hát, falunet, já, hát falunet. Ilyenkor... nekem annyit ír, nekem ha hogyha most megveszem, akkor kapok 10%-ot a Humble Store-ba. Igen, azt, azt írja nekem is. Írja. De nekem itt az őrgomb Ilyen puncsos. Nekem itt az őrgomb mellett. Valami, nem tudom, valami behúztál, és abból jön, szerintem. Tudom, vagy, vagy nem tudom. Tényleg nem tudom. És nézd meg, hogy tényleg ott van. És ott egy ott <gül> Ugye? A fám Mennyi? lesz akad, basszus Srácok Protekciós vagyok Az, igen Biztos a Division miatt kaptad, mert már tudják, hogy szar lesz <gül> <gül> De lehet, mik az a Humble bundle az? Nem tudom Azért két igen. hónap múlva itt lesz egy dollárért <gül> <gül> Lehet Már letárgyalták, tudod Az benne lesz a következő havi humble -ba. Nem, szerintem lehet, hogy azt tudták előre, hogy én reklámozni fogom a mostani Weekly Bundlet Az lehet de hát ezt mindenki reklámoz. Ja, tényleg. A mostani Wikrite, mondom, ja, nem szóltam, nem szóltam ahol a pim, ismét pimbalefix-2-es pak van, nem tudom, azt sikerestem észtud, de ez mikivel dumáltuk, hogy azonnal Én vegyétek szem. meg. Most? Legalább az egy dollárost vegyétek be. Ez kurva jobb. Tehát most benne van, az egy dolláros pakban hat darab pimbalefixes asztal. Több is nem, mert valamelyikben több van. Hát az egy dollárosban van. De mondom, jön, az Iron ilyen? and Steel ott több asztal van, nem? Vagy, vagy, ja vagy tényleg, vagy, igen, igen, egy igen. igen több asztal lehet. Tényleg, most hogy mondod? Szerintem. Igen, igen. Tehát az Iron and Steelben például... Jó, lehet, abban van két, két asztal. Akkor lehet, hogy a többibe is több van, nem? Az Age of Ultron az azt hiszem csak egy asztalos. Mondjuk a képről nagyjából ki lehet találni. Vagy a fene tudja. Hát... Euh, nem tudom. Olyan az Irony steel abban biztos, hogy két asztal van, van egy ilyen egy ilyen vadnyugati veszten, feelingű, meg egy ilyen ez a a csapatnak, ez a CasterStorm mobilos, meg PC-re is megjelent játéka van és uh, ahhoz van egy ilyen asztal csinálva, ami egyébként tök jó pufa. szintén, úgyhogy egy dollár szerintem ezt mindenképpen megér és aki meg komolyabban érdekel ez a flipper és még több asztal szeretne vagy esetleg tetszik neki az 5 dolláros csomagban lévő asztalok bármelyike, azt az 5 dollárt is nyugodtan kicsengetheti, Ezt tudom ajánlani. van benne, hogy a. Ja, igen, igen. A Walking Dead van például benne az egyik asztal. Ja, az ez ami... az, az egyik legjobb. Igen, tök, tök jó. Igen. Meg az, igen. az a jó, hogy ezt a játékot bárki kipróbálhatja ingyen. Így van, mert Free to Play, egy asztalra játszhat, és igazából a többi asztalt is kipróbálhatod, csak egy idő után kírja, hogyha még játszani akarsz, lakóved az asztalt, és akkor utána unokkolja neked. És hogy mindenki próbálja ki ingyen a játékot, aztán majd meglátja, meg És nagyon, nagyon vás, vásároljomba, mert ez, ezek nagyon jók. Tehát, szerintem a legjobb flipper játék a Pinball fix most jelenleg, amivel lehet játszani bárhol, mert, mert hogy megjelent konzolra, a mobilra, pc-re, mindenre, kismacskára, <gül> bármi lehet mutatni. Egyébként nekem ez a Venom asztal az egyik kedvencem mostanában, ami az egy dollárosban van benne. És de... ha az asztalok azok a platformok között mennyire mennek át? Egyáltalán nem, szerintem. Hát ez steamen beaktiválod, akkor steamen van meg. És itt mobilon, mobilon ez annyira úgy van szétvagdalva, vagy én nem tudom, hogy nem is úgy van, hogy egy applikációt felteszel, és akkor abban lesznek az asztalok, hanem külön tudod megvenni applikációnként a, az ilyen kis csomagokat, mit tudom. Jó, és akkor a ma kín... játék választod ki, el, nem mondjuk külön... Igen, tehát másik az applikációt szóval... indítod el, tehát van egy ilyen Star Wars-os és akkor abban vannak a Star Wars asztalok. Ez elég furcsa. Hát fura, de lehet, hogy ezt mobilon nem tudták úgy megoldani, ezt egy pakolják mindet. Mm. Mobilon, hogy hát minden tele van in purchase -szel. Ne meg. Igen, igen. Mondjuk ebből e is in a van, tehát ha megveszel egy egy dolláros asztalt, akkor utána a többi ilyen Star Wars asztalt, akkor in a purchase tud hozzá megvenni azon belül, de mondjuk a mit tudom én, a Marveles asztalokat már nem tudod megvenni, mert azt egy másik ugyanilyen Mobilos alkalmazásba tudod csak. Tehát így... Mondjuk hát azért az vannak csak. árak. Ja, hát igen. Mármint Még, hol, pc főleg az, főleg az újabbak, amik drágábbak amúgy. Igen, igen, igen. Hát mobilon mondom, itt például forint forintért a Szósz Parkos a Spinball verzió, vagy hát most mi ez? Igen, az ennyire drága. A portál is 700 forint, a Star Wars 732, Na. Azért azért mobil árakról beszélne. Akkor gyerekek, PC Master része, ennyi. Hát ez, erre nem tudtuk, és csak envédia. Ezt még hozzátenném. Nehogy úgy járatok, mint szegény Neo, akinek semmi nem indul el, és az is szaggatva. <gül> <gül> <gül> de de, de, de legalább bizért nagyon szépen meg tudom nézni a kimerevített képen, hogy milyen szép a játék. Igen. Úgy tudsz pénzt hogy nem nyomod a gombot. Azért, az <gül> nem van, így van. Van idő, még lerajzolni is tudod. Szerintem a Windows-tól is az AMD miatt nem megy, amúgy. Ja, de visszatérve erre a nekem még a most megjelent Star Wars filmből a, az ébredő előbből is van egy asztal, nekem az nincs meg. Vagyis a rögtön, rögtön két asztal van, igaz, hogy az 5 euróba kerül, de van benne két asztal, egy ilyen sötét oldalás, meg egy ilyen világos oldalás. Ez nekem nagyon dicsérték, amúgy, hogy az is hát Az nekem lesz. nagyon tetszik, hogy, hogy úgy van megcsinálva, hogy az egyik asztal az így, Konkrétan egy ilyen sivatagban, mintha bele, bele lenne süppedve a földbe és akkor ott megy az asztal, ott lehet pinballozgatni. A másik asztal meg, mintha egy ilyen ülhajó lenne köz, köré építve. És, és azon az a jó. sötét asztalon azon van egy elrejtett rész is. Egy ilyen külön asztalszerű valami. Igen, az mondjuk, az mondjuk a legtöbb asztalban van ilyen. Ja, akkor nem szóltam. Hát ez ilyen, hogy belövöd valahova és akkor itt tudom én multibal meg... Tehát elég kreatív asztalok vannak benne. Például az egy dolláros csomagban lévő van ez a galaxis őrzői asztal. Mm -hmm. Ott például az rögtön úgy kezdődik, hogy mindegyik szereplőt reprezentálja egy, egy labda, és akkor az összes golyót így pözkölni. Tehát vagy egy indul, és a végén elveszi őket, de az utolsó golyót így meghagyja, és az a, az a Queen a játékban, a Starlord, mm -hmm. <laughs> és ő még mondja, hogy neki még vissza kell mennie valamiért, és akkor ha azt a golyót belövöd valahova, akkor bejön a, a filmnek a logója, meg elindul az a zene, mert a kazettáért megy vissza, igazából itt van egy ilyen sztori, ha úgy mondjuk a, a, a pinball asztalba. Tehát ha a be tudod lőni, akkor jön be a nagy ezért logó, és az ilyen tök jó pofa. Jó a, már többi asztalnál nincs ilyen, nem, nem, így, nem így működik. Mondjuk az tök érdekes, hogy az új Star Wars film kapcsán, hogy a pinball fixbe van erre utaló dolog, viszont a Battlefrontban meg nem tesznek ilyet. Ez tök érdekes. Hát igen. A Battlefrontnál nagyon-nagyon sok érdekes dolog van, amit nem gondoltak át. Ez igaz. Több. ezt már mondtuk párszor, igen. Már azt én már múltkor mondtam, szerintem lehet, hogy a miatt van, hogy nem nagyon tudják összeegyeztetni az ottani karaktereket ezekkel, a mostani újakkal, mert ott ugye még fiatalok a Battlefrontos játékban. Igaz, hogy csak Ez valami így... is gondot jelentett bárhol is, Tehát, szerintem ez abszolút. Hát, szerintem itt lehet, hogy... Hát, sokan belekötöttek volna. Szerintem, szerintem sokan nem volna, volna neki. De <laughs> <laughs> Ja. volna, amiben Igen. Lehetett volna beszélni róla. Tehát itt az asztalnál ez annyira absztrakt elvonatkoztató dolog, ja, hogy hát itt aztán persze. minden belefér. Ja. De jó is amúgy, úgyhogy büszkék vagyunk a magyarokra. Oszkárnyi még Pingo És egyébként nagyon, nagyon kevesen vagyunk. beszélnek erről a játékról, hogy ezt magyarok csinálják is milyen tök jó. Igen. Mi, mi, mi, mi majd sokat fogunk. Főleg, hogyha hogy belepakolják bundle bandőrben mindig a jó kis asztalokat. Mert ezek egy tényleg jók. is volt egy, egy ilyen nagyobb csomag. Hát és most már, az már az húztam azt. Hiszem. Három. Szerintem három hamből már voltak benn, úgyhogy ez tök jó. A nagy része nekem is onnan van meg. Sajnos, ami ebbe benne van. Se sajnos. Szóval, ami ebbe benne van, már az összes asztal megvan. Úgyhogy, mert akcióba is szokott lenni. És mondjuk, mit tudom én, tehát ha mostani 5 dollár, vagy 5 eurós asztal csomagban, benne lesz egy, mit tudom, 50%-os akcióban, akkor az már instant vétel, szerintem. Ticsérik is, hogy azok jó asztalok lettek, úgyhogy. Meg ez jó, hogy az alap az, az ingyenes, és csak folyamatosan mindig tolják hozzá a cuccokat. És az meg, hogy kipróbálható, ez meg tényleg csak grátis konkrétan. Mint, hogy a demoznának. Mostanában sedibat. Tényleg, tényleg jó bufák őket nyomatni egyből főbe. Na de akkor szerintem egy örömteli hír után menjünk át egy szomorúra. Vagy hát legalábbis szerintem szomorú. Hát igen. Igen. Úgyhogy van ez a Spin Tires nevezetű kis játék, amiben ilyen sárdagasztó kamionokkal és különféle platós kocsikkal kell átjutni egy elég durva erdőn. És emlékszem, ez a a attól lett híres, hogy a fizika és a, és a sár szimuláció az nagyon jól meg volt csinálva a játékban. Tehát konkrétan beragadhattám el minden ilyesmi. Igen, sose értettem, hogy most ha az ember a való életbe beragad a sárba, az ugye idegesítő is. Igen. De itt meg direkt ezt szimulálja, hogy én most akkor direkt most megyek és beragadok a sárba. De, de hát feltétlen leragadsz ezt... bele, meg hogyha beragadsz, ki tudod magad húzni, meg így jó pofa ah. szerintem, tehát jó, nem játszottam vele, én nekem nincs meg a játék, de így, így nézegettem nekem így, így tökre így Tök jól néz ki, meg a grafika is egész jó, szerintem. Hát, inkább ilyen haverokkal erőkörködnie, ilyen, mit olyan buliba például, lehet, hogy hát meg vicces ki ezt a szartraktort a dzsuvából. <laughs> de... Igen, de, csak az te... a az utóbbi időszakban a, a fejlesztő és a kiadó kicsit összekapott, úgyhogy a fejlesztő egy olyan foltot adott ki, ami után játszhatatlan volt a játék, konkrétan, és a le is került, de azt már hát, most visszakerült. Igen. Igen, és most, most került vissza, mert jött hozzá valami javítás, de ez azért szerintem elég gáz. Ez mekkora körénység, igazából a a saját nem is a kiadóval baszik ki, hanem a, azzal, akik megvették a játékot. Igen, igen. Hát a sz szabotálja a saját munkáját. Ez, ez kicsit olyan és komikus. mind kaptak össze, azt nem lehet tudni. Nem, nem, fizet nem fizet mondani, a mennyi, tudni. Ja, igen. ja ha, Hát a az szokásos. Assz, az se rossz egyébként. Pedig ez nem volt olyan nagyon sikertelen játék. Tehát ezt azért hát. úgy... Mondjuk azt, azt a hiány, hiánypótló is mert, hogy hiánypótló ismert. Nem nagyon van ilyen... Meg ezt szerintem tőlünk keletebbre ez nagyon-nagyon... Ez nagy játék szerintem. is az is Igen. igaz. Tehát de... ebből most nem tudsz még egyet mondani ilyet. Igen. Mert muszáj ezt venni, ha ezt akarod. És jó játék is volt. Tehát a, amit, amit ígért, az mind betartotta. És mindig jöttek hozzá új fejlesztések, új kocsik meg minden ilyesmi, aztán egyszer csak így bekattant az agya a csávónak. Nem tudom, hogy hívják, valami elég furcsa neve jó, nem én akartam kimondani, jó van? Csögy, kicsit... Az oroszom azonig megy. Jó van, akkor. Megérte. Igen, igen, megérte, sok dotta meg az ilyenek. Érdina, húj! Na úgyhogy, de most már visszakerült elméletben, és a, a kiadó ígért foltokat, hogy megjavítja a játékot. Hát szereznek egy másik fejlesztőt, akit majd megint fizetnek ki. De mondjuk ez megint a ja. Tehát most... Hát te most itt a fejlesztőt is, ha belegondolsz, Hát mit tudod csinálni szerencsétlen? Hát ha ugye így. ő is nyilván ehhez tud nyúlni, mert ezzel van a legnagyobb kényszerítő erő, hogy kifizessék. Nyilván. Most ha a felhasználók elkezdenek panaszkodni, hogy már pedig adják vissza a pénzt, ha nem működik a cuccos, akkor... Az a kiadó is megérzi. Igen. Igen. Bár mondjuk azért ez is egy, mekkora egy patkány dolog, hogy egy kiadó így, így vissza tud ezzel élni, hogy felkarolja úgymond a, a fejlesztőnek a játékát, és akkor jaj, hogy nektek is kéne belőle pénz. <gül> ja, hát ez hát kicsit igen. furcsa. Hát tudom, korai játékoknál volt már ilyesmiről szó, hogy volt hasonló, ilyen leléptek a pénzzel dolog, egy-két ilyen jó játéknál, de azok kevésbé voltak sikeresek. Ennél furcsa, így, hogy így, itt kellett megjátszani azt, hogy... Kockit, amikor ez megjelent, akkor emlékszem, a Steam eladási listákon volt a top 3, a szerintem a hónapokig, vagy hetekig tuti. Tehát meg, meg, rengeteg streamer játszott vele, ugye, ami meg megint földdobta az ázsióját az egésznek, mert azt mindig szeretik venni, hogyha nem tudom. Jó? Mondjuk, lehet, hogy a PewDiePie pont nem rikokatot tennél, de <síns> lehet, hogy valaki másik. So sokkal többet hozott volna, hogyha az is rikacsa. Az biztos, igen. Úgyhogy tök furcsa, de most, hogyha tényleg jön a Folter, most abban csak bízni tudunk, hogy a fejlesztő is pénzhez jutott, mert azért akkor lenne igazán jó a történet, meg happy end, hogyha tényleg nem csak a játék kerül vissza, valami megbízott sávó által, aki megoldotta, hanem tényleg aki, ki is fizetik az embereket. Mert ez azért elég gáz. Hát nem, nem tudom, a Blizzard ki fizetik az embereket? Fogták. Szerintem. Nagysig ez eltűnt. Na, mit vagyok? Csak hogy te írtad fel na, a blizzardos dolgot, olyan, olyan, olyan profilát váltad és, volna. És most, és most teljesen elrontottál. Ja, elrontott még t -t -t. itt nézegettem <laughs> Na tízét. Ennyi újra veszük. Na, hát akkor, igen, a, a, na, Miki mond még jazar. egyszer. Várjáltség, ez nem jó. Miki mond még egyszer? Oké? Okay? Oké, okay, vegyük onnan, hogy akkor a blizzardnál kifizetik az embereket. Ja. Oké, okay. 3-2-1 indulhat. Csapó 1 Úgy hogy a blizzard kifizetik az embereket, lehet. Ja, hát olyannyira kifizetik, hogy most még állásokat is hirdettek. elkalandoztam itt az elő. De lehet azért hirdettek, mert valakiket már nem fizettek ki, és most új ember. Amúgy igen. Lehet, lehet, lehet. Na hát van a Diablo 3-ban egy olyan terület, vagy egy hát, le lehet menni egy olyan helyre, aminek az a neve volt Trón, aminek igazából úgy a játékban egész eddig semmi szerepe nem volt. Ha, De tényleg be tudtál menni, meg tudtad ölni a szörnyeket, jól néz ki, és ennyi. Tehát, hogyha oda mentél a trónhoz, akkor mindig azt mondta, hogy the time is not right, és hát oké. Okay. Ne is, most jött el ez a héten Egészen pontosan 5 napja került ez ki, hogy most ott megnyílik egy új titkos terület, tehát ez egy időszakos dolog, és ezzel egy időben egy hát potenciálisan Diablo négynek vagy valami hasonlónak tűnő játékhoz kezdtek el keresni, senior concept artist és karakter artist, lighting artist embereket egy be nem jelentett, egy előre még be nem jelentett projekt. Annyit lehet tudni róla, hogy a Diablo univerzumban fog játszódni. De, de ez és... egyébként hogy működik? Tehát ben vagy a játékban és így odamész erre a helyre és így ott így felugrik egy ilyen hirdetés, hogy nem, nem, nem, nem, nem. Meg, megnyílik az... itt egy ilyen portál, és át tudsz menni egy titkos területre, és a hirdetés az ettől függetlenül jelent meg, a. csak hogy ezzel egy időben. tehát ja, én ez a... a játékban volt Én is azt hittem, hogy a játékon javasló. belül keresik az embereket, tehát hogy így, tudod, így belész valami, megöltél valami bobot, és akkor dob egy ilyen kérdőívet, hogy és akkor törzsd ezt ki. Igen. <laughs> és... Ja nem, ez, ez egy... ezzel együtt jött keres. be. Köszönöm. És ez az új terület, ahová átvisz ez konkrétan, ez, ez, ez milyen? Vagy ez utal arra konkrétan? Én nem mentem még oda, de nem tudom, hogy mi van. E, e, egy, hát itt, itt ilyen bocinak tűnő ugye, a Diablo 2 klasszikus titkos pályája. Ja, igen. Köszön vissza egy ilyen chief elder kanály. Valamit kell itt ö, kísérgetni és szétcsapkodni mindenkit. <laughs> Ja, akkor ez végül is egy ilyen egg, és akkor ezzel együtt, ahogy ezt kinyitották, akkor jött az, hogy lehet menni fizetős állásokat keresni. Ja, ja, ja. Hm. Ami sokkal kreatív lett van a játékban, csinálnak valamit. És oda egy táblához és ott jelentkezni. Aha, jó, jó. Tudod így, így írják, hogy ezt a poszt kell megölni, azt a poszt meg amúgy Igen. felvétel van a bizárdnál, meg e szörni, egy irágokat kell szönni és gra így a ízét és akkor most már jehetsz hozzánk dolgozni, mi van? Igen. Mondjuk erre a játékra kíváncsi lennék, hogy mi lesz. Mert a Diablo univerzum, de nem biztos, hogy Diablo. Tehát annak idején volt, emlékszem, nem tudom, ti vágjátok-e a Hellgate Londont? Igen az az ilyen MMO-típusú diablós cészület hát, volna az is. Lett, utólag lett MMO. Igen, de hogy, meg hogy eredetileg ugye ilyen diablósabb dolgot akartak, azt hiszem, vagy talán a Blizzardnál is volt a jog, nem tudom, és aztán külön jelent meg valami. Nem tudom, ott volt nagy keverés volt régen. De azt hiszem, ott, ott Diablóból kivált emberkék Igen. kezdték el reszelni, vagy valami ilyesmi. De mi van, hogyha valami ilyesmit akarnak? Hát magát Ő... Végül is teljesen elképzelhető a dolog, ugye Elder Scrolls vonalból kiindulva működik a fantasy FPS. Sőt, és hogyha mondjuk ezt akarnák, jó, mondjuk ez elég hülye dolog lehet így elgondolva, meg minden konkrét dolog nélkül mondva, de hogyha ezt akarják a WoW utódjának, tehát hogyha egy MMO-szerű valamit a Diablo világában ami leválthatná a vovót, Úgyis a titán befucsolt, ugye? Simán hát e... Akkor még az is lehet. Bár, akár. Bár tudom. mondjuk ugye, mivel Blizzardról beszélünk, és még csak most kezdenek el felvételt hirdetgetni, ebből szerintem még egy olyan, hát 5-6 évig nem fogunk <gül> látni semmit. Hát, Igen, igaz meg, meg szerintem a Blizzard csak gondolkozik már ilyen fizetős emmokba. De nem mondtam, hogy fizetős MMO lenne, csak hogy MMO van, lenne. Ja, uh -huh. igen, és ugye nem akarnak konkurenciát állítani, hogy leváltanál a le, volt. Leváltaná uh -huh. De mondjuk szerintem, hogyha fizetős mmo tennének ki ők, akkor tudja, hogy nem havidíjas lenne. Tehát szerintem az az egyszeri megvételes cusz, és maximum a különböző kiegészítőket kellene újra megvenni. Tehát ugyanúgy néznek ki, mint a Vov, csak nem kellene havidíjat fizetned érte. Majdnem, a GV2. Tehát szerintem már csak így állná meg a helyét. Hát nem tudom. Vagy, vagy lehet, hogy valami újat akarnak csinálni. Most eléggé lenyúlkálnak mindenbe a Blizzard. Tehát, hogy mennek free-to-play irányba, kártyajáték, MOBA, FPS, még egy TPS hiányzik. Tényleg. Lehet, hogy akkor ez az lesz. Az nem lenne rossz. És a hát, Hellgay is az volt. Hát, ez a volt FPS nézet is. Vagy, vagy Diablós ja. FPS, és az egy kicsit olyan lesz, mint a Doom. <gül> Csak ilyen valádrósabb. Ja. <gül> <Ja. Nem? gül> Amit rége volt a Heretic, vagy a Hex. az az, aha. Is hát rendelősz. nem tudom, én amúgy kíváncsi vagyok, mert ugye a, maga a Diablo úgy, mint uh, story, uh, így elég kiaknázatlan. Tehát el, elég sok mindent meg lehetne ebben még csinálni. Majd abból is filmet. Hát figyel, az könyv, könyv, az rengeteg van belőle. Hát könyvet, még a Divisionből is van. <gül> Lassan <gül> már mindenből írnak könyvet. A division meg se jelent. <gül> <gül> így, van, így van, de csináltak nem, könyvet, azt múltkor mondtam, nem? Ja, igen. Nem. Bont, én ezt most hallom nem? először. De említettem. Ez Akkor ilyen... mást mondtál? Nem tudom. Nem, nem tudom, én ugyanisztem mondtam, ez ilyen kicsit ilyen, ilyen naplószerű regény, naplóregény a Divisionnek az univerzumába. De nem abból készült wow. a játék. Hát ne, ez igazából a tehát abban, a világban, abban ja. a világban játszódik az a napló. Tehát a játékhoz nem, nem biztos, hogy lesznek összefonódások, de úgy a hangulattal, meg a világ, meg minden az ott. Lehet majd gyűjtögethetjük a papírcettliket belőle a játékban, igen. és akkor lesz benn tartalom. <gül> Valami, legalább. És vég, a, végén hat, a igen. <gül> És végén kinyomtathatod a könyvet, így craftolhatod a játékban. Ja, igen, <gül> az a kraftolod. Ez még nem is lenne rossz, az egész pofok is. Kis részé marketing fogás lenne. Hát nem tudom, inkább tegyenek bele mást, én azt mondom. Ami, ami működik is, ilyen. meg értelmes. Hát mondjuk azt sártana, igen. De mondjuk az ilyen dolgok azért nem rosszak, amikor kitalálnak valami olyat, hogy, hogy felkapja őket a sajtó, hogy mit tudom én -e például. Ezek a nagyon ötletes védelmek például jó szoktak lenni, hogy mit beleraknak egy megölhetetlen ja, boszt, hogyha olyan játékkal játszol, ami nem eredeti, vagy azt imádtunk a, a Sirius szembe amúgy, én nem játszottam vele a Sirius oh, oh, szem, háromban oh, oh, volt yeah. ilyen. Én azzal nem játszottam, de néztem róla a videót, hát az ROAD jó volt. És nekem akkor, meg eredetiben van meg, úgyhogy én sem Nekem tudom. is <gül> azt mondom, eredetiben van meg, úgy, -úgy érted, de... hogy nem játszottam a Turtle, de Néztem videót, és úgy játszott vele a gyerek, hogy nem is tudta, hogy mi ez, meg hogyan is odrikácsolt össze-vissza, én meg itt röhögtem. Hát ez nagyon jó. Volt. <gül> és az a legjobb, hogy úgy bejelentik, tudod, vagy szólnak a supportnak, hogy állsz, a játékot ott ok, és akkor én mondják, hogy azok rekkert verzióban, van, és akkor így, Micsoda, hogy. Igen, ja, akkor <gül> azt a, a Steam fórum, az tele volt ilyenekkel, amúgy, hogy nem működik a játék, meg adjatok ki mert egy szar, meg minden. Azt ott írták neki, hogy hát ez nem így van pontosan. De hát, hogy yeah. neki DRM frame van meg, meg ilyenek, és hogy azért nem steames, de aha, hogy aha. megvette eredeti bet, de nem működik, mert szar. <gül> és akkor mondták, hogy a -a, ez nem így van. <gül> ja, és ilyeneket is lehet azért beletolni, és akkor Mondjuk is... vannak ilyen ötletes DRM-ek. Igen. kamizé tetszett, nagyon van a... Jó, nem van ami game developer, tájkú. Igen, vagy, művő, igen, művő, igen művő, azt akartam, hogy mondja, csak mutatta az embereket. ott volt ez, hogy hogyha a tölt verzióval játszott valaki, akkor csinálhatott akármilyen jó játékokat, szétkalózkodták. <gül> <gül> igen. De ugye ez annyira jó, tehát ez szerintem sokkal jobb, mint akármilyen, nem tudom, megkrekkelendő hülyeség. De most nem ja, úgyis fel fogják őket szorítani, amúgy, mert állítólag új olyan. Feltörhetetlen cuccot találtak, amit fel lehet törni, csak nem éri meg, mert mire feltörik, arra már mondjuk eltelt fél év vagy egy év a megjelenés után. És ezért például állítólag az izét nem is lehet lekalózkodni a Far Cry Prime-et. Azt hiszem megáltalna a Tomb Raider Tom is. Tomb Raider. Igen, az is ilyen. A múltkor beszéltük ezt a hackeres csapat, hogy visszavonult. Ja, igen, igen, igen. De ami ezt nem tök jó. Én amúgy is amellett vagyok, hogy a játékokat megvegyük, mert támogassuk azokat, akik készítették, és hogyha jó játék, akkor meg is érdemlik. Ez a levarezolás, ez max olyan, hogy nem tudom, megnézed, hogyha nincs belőle demó egyetlen fut -e a gépeden, vagy valami esmés, hogyha tényleg jó, meg minden, akkor megveszed. De nekem is volt ilyen régebben, amit kölcsönöztem idézőjelben, a Borderlands-et, de annyira tetszett, hogy amikor, amikor ki a Steamre meg minden lett valami akció, nem tudom, akkor meg is vettem, és kijátszottam még egyszer, úgyhogy... Ja, mondjuk ilyen nekem is van, hogy annak idején, Kikölcsönzött verzióban végigvittem, és mikor volt egy ilyen akció, megvettem. És például nem feltétlenül azért, mert végigjátszom még egyszer, hanem azért, mert annak idején tetszett is kapják meg a mi. De például a MaxPén is ilyen volt az első meg a kettő. Tehát annak idején azt hiszem, hogy ha csak a hármat veszem meg, akkor olcsóban jöttem volna. Ki. De volt egy olyan csomag, hogy benn volt az egy is meg a kettő, és akkor mondom, megveszem azt. Oké, kiátszottam a mind a kettőt, de tök jó játékok voltak, akkor megveszem. Örüljenek. Na hát régen azért, ha úgy vesszük mielőtt voltak ezek a Steam-ek, ezek a dolgok. Hát nekem például az első gépem, az még egy 486-os volt, arra úgy kerültek játékok, hogy így akkor még nem is tudtam, hogy azt lehet egyáltalán venni. Így ja, játékokat. Igen. Azok, hogy valahogy így lesznek valakitől. Tehát, jó, hát igen, el, igen, el, az kell, hozni, el kell hozni 10 flopin, ahol imádkozunk, imádkozunk, hogy ne legyen CRCR-os egyik se. És akkor így, így működik a játékok beszerzése igazából. Tám, hogy tényleg a mai világban már sokkal könnyebb megvenni egy játékot, és amúgy azt vettem észre, hogy már ez is a divat, hogy, hogy megveszik, tehát uh -huh. régen volt ez az össze-vissza most már inkább inkább megveszik. És nálunk is Magyarországon, meg az a humbleband Humble például úgy árulnak nagyon sok játékot, hogy DRM free, tehát hogyha mit tudom, hogy egy valaki megveszi, akkor az alatt tudja akár adni a haverények, és még így is nagyon fut az, az oldal, tehát hogy ez a... egy dollárért olyan játékokat veszel, hogy, hogy ihajt. -e. Ez az online áruház, meg ez a hambőlcsomagok, meg ezek a különböző akciók, meg ilyenek, ezek nagyon sokat segítettek szerintem ez a fejlesztőknek ilyen szempontból. Hát a fejlesztőknek nem feltétlenül azon. Is. A kiadóknak, tehát nem feltétlenül azon, hogy azzal a játékkal fogsz nyerni, amit leárazva adsz el, de akkor lehet, hogy így meg tudod nyerni magad a következő játékra, amit már lehet, hogy előrendelnek. És így ott van, mert szerintem itt is azért behúznak nagyon sok pénzt. Biztos, mert biztos. olyan játékot bele beletenni, már kerestek elég sokat, meg gondolom már annyira sokkal nem veszik, és itt ezzel megint meg tudják azt csinálni, hogy, hogy egy csomó pénzt, meg ugye be tudják jelenteni, hogy hú, ebből a játékunkból ennyi, meg ennyi fogyott, holott hmm. az már volt PC Humble bundle de úgyhogy az jócskán megnyomta valószínűleg az eladásokat, hogy nem, mit tudom én, 20 euróért vették meg az emberek, hanem egy dollárért, de tehát lehet, lehet ezt is mondogatni. Hogy én már mondom az új Tomb Raider. PC-sel adásaira lennék kíváncsi majd egy pár hónap múlva, azt úgy szívesen megnézném. Én, Örök, én meg a Gears of Igen, épp azt akartam mondani, hogy a, a Microsoft táruházon keresztül a Gears of meg a Tomb Raider. Tehát, hogy ott mennyien vették meg meg a Steam-en. Igen. Hogy igen. A jelenleg erre semmilyen statisztika nincs. A steam azt ott lehet nézegetni, vannak ilyen, hogy mennyien játszanak vele, és abból van egyáltalán lehet következtetni, igen. hogy milyen, milyen nagyságrend az az ember, aki megvette. De ugye a Microsoft áruházán örüljünk, ha tudunk venni valamit. Le igen. Lehet majd a Forza megdobja amúgy, ez az ingyenes cucc. Az, az biztos. So az sokat tehát be fog húzni. Az sok embert. Meg ugye sokan frissítetek is erre a borzalomra, amit ti imádtok, de mindegy. De mondjuk, hogyha Forza be is húzza őket, nem biztos, nem biztos, hogy vásárolni fognak, ez mert az ilyen free lesz. lesz. De legalább már ott fog kóricálni, és akkor lehet meglátni, hogy hoppá, hát itt az új Tomb raider nem is de, ne, de az de hogy hiába kóricálsz ezen az áruházat. Ja, ez tehát egy, nincs értelme, tehát olyanokat látsz, hogy mit tudom én, tényleg mobil alkalmazások mindenütt. Tehát miért akarnál te mobil alkalmazásokat venni a PC-dre? Nem akarsz, ennyi. És így mész tovább. Azt tényleg letöltöd a forzát, t örülsz neki, hogy ingyen van. És lehet, hogy ezzel a casual játékosokat amúgy. Nagyon elrontják az el. ezt az egészet. Szerintem. Nem tudom, hogy erre nincsen emberük, hogy. Hát lehet, van. Hát szeg, csak, egész csak ez csak a marketing ad, így. Szegény. Lehet, hogy elmeháborodott, és mindenféle maraságot pofázik, a többiek meg nem mernek neki ellen szólni, mert ő van felette, és akkor jó, jó, ok, úgy lesz. Akkor le, le, lehet, hogy lehet, hogy annyira nyomadták a, a, az Xboxot, hogy ott a cégnél is mindenki úgy van vele, hogy hogy az a játék platform, és a PC-t azt eddig nem nagyon ismerték fel, hogy arra hogyan kéne. Valami ezt szinten igazú mert most már lassan ott tartunk, hogy a konzol az igazi játékplatform, szerintem nem, de sokan ezt Pont most kezd az lenni, hogy mennek a PC felé a microsoft és próbálnak nyitni ezekkel a kiadásokkal a PC-n. Hát csak le vannak maradva. Hát eléggé. És amúgy ennek a PC-s is nagy... Köszönet jár a Steamnek, meg az ilyenek, mert úgy veszik a játékot. Mert régen mindig azt mondták, hogy PC-re azért neveik meg, mert kalózkodjanak, de ez akkor egy marhaság. Tehát ilyen most már nincsen. Most már, most már ilyet nem is mondhatnak. Régen sem mondhattak ilyet, mert régen is marhaság volt. De kalózkodnak konzolra is, tehát ez így Az meg a másik. Ez egyszer felnyomják azt is. És feltetik aztán kész. Így van, és kész. És most már ugye régen még azt mondom, hogy oké, okay, mert ugye a PS3-on ingyen volt az internet. De most már az sincsen. Föl is, röp, föl is röppent egy, egy ilyen hír, hogy azt hiszem pont a az Epic Games-nek a feje panaszkodott valami riportba, hogy a Microsoft az mennyire zártá akarja tenni ezt az egész rendszert, ami a PC-re ja, nem jellemző. Mondjuk szerintem hülyeség, mert az, hogy egységesíteni akarnak egy platformot, és megcsinálni azt, hogy a fejlesztőknek tényleg úgy kelljen gondolkozniuk, hogy nem, nem úgy gondolkoznak, hogy én most akkor xbox Ra fejlesztek egy játékot, meg külön PC-re, meg külön, nem tudom, ha esetleg alkalmazásról van szó, akkor mit a mobilra is, hanem azt mondják, hogy egyszer megírod el a platformra, és akkor a többi meg van oldva, mert a rendszeren belül ez már így skálázódik meg minden. Tehát ez itt tök jó. Lenne, ha tényleg jól megcsinálnák az egészet. E ez, hát igen, ez, ez amit mondasz, jó, ez lehetetlen. Annyira azért nem, feltétlenül. De, hát teljesen már, mondjuk jó, már most annyira nem, de Más az architektúrája alapból egy Xbox-nak. Hát most egyre jobban közeledik a kettő, tehát az okay. xbox is amik jönnek ki rendszerek, az már egyre közelebb van a Windows 10-hez. Már az is Windows 10 fut. Oké, okay, de még, még mindig más az architektúra alatta, tehát hogy akkor most az kell majd még egy hardware, ami még közelebb van egy PC-hez, és akkor már a végén elmondhatod, hogy van egy pc -d. Hát lényegében az Xboxban már olyan hardware van, hogy az már majdnem PC. Nem tudom, mondjuk, én nem, technikailag nem tudom pontosan, lehet, hogy te jobban ott, hol vagy ebben, hogy mik is vannak benne, de az már nagyon közel van egy PC-hez. Sőt, azt hiszem, ebből is volt valami balhé, hogy, hogy Xbox-os játékokat mutogattak, és a végén kiderült, hogy valami nagyon brutál PC-n fut, nem azon az Xbox-on, amiben ja, van, igen. mit tudom, én, egy, nem tudom, milyen videókártya, hanem mit tudom, ilyen két-három videókártyás rendszereken fut az a játék, amit őképpen demozni szerettek volna. Tehát, bár még azt nem értem, hogy ha azt meg tudták anno csinálni, akkor most miért nem tudnak egy Gears normálisan kiadni PC-re. <gül> Tehát... Hát na. Még a kedvencem Mondjuk, az, hogy a... Ja igen, mondjad. Ja nem csak nézegetem amit közben, hogy milyen processzor van ebben az Xbox One-ban, csak annyit írnak, hogy egy 8 magos AMD szóval... Basz. Tehát akkor lehet, hogy már architektúra szinten... Na de látod, megint AMD, érted? Megint akkor... itt tartunk. Na, ez a baj. <gül> hát... <gül> Tehát csak az, hogy akkor lehet, hogy mégis csak egy PC, az az Xbox, csak, csak máshogy hívjuk. De nekem az a furcsa ebbe az egész konzolos mizériában, hogy, hogy ígértek ezt, azt, hogy majd a Next Gen, ami múgy, ugye most már a generáció, hogy ezzel minden meg lesz oldva, meg hogy ilyen grafika, olyan grafika, minden, de közben még a 60 FPS 1080p-t sem tudják tartani, és amikor egy konzolos játék kijön PC-re, akkor ott meg, hogy 4K textúrák az ember <gül> már van olyan, ami elbírja, a konzol meg egyszerűen semmit nem bír el. tehát az 1080p, 60 FPS-t, ami most már lassan alap, már azt nem bírja el. Igen, most, most a, ez a gizofor is úgy jött ki, hogy jó, 4K, tehát a a képigénye mondjuk elég magas lett, de mondjuk a ott már arra már azt mondják, hogy az 4K négy, négy megy, megy a játék szépen vagy És közben a konzoloknál ígérték ezt, vagy meg azt, meg amazt, és megint, megint nem tudnak a konzolok semmit. Megint ott tartunk konkrétan. Igen, küzdenek a, küzdenek a full HD-val, 60 FPS-en ez azért gáz szerintem, tehát főleg úgy, hogy nem ezt ígérték, jó, oké, tudjuk, hogy nem ott tartunk, hogy valamit megígérnek, és az úgy lesz, csak így promozták, úgy promozták, hogy jaj, a PC-nek vége, meg hogy már csak RTS-eket játszanak, meg MOBA, meg már senkit nem érdekel, közben meg a PC a legjobb. Jó, mondjuk ez, ez, hogy a vége és e itt tehát, hogy MOBA, tehát ez a kettő, ez így nem illik össze, mert pont, hogy a MOBA, MOBA az, az nagyon durván fellendítette hát szerintem a PC Én Csak úgy értettem, hogy mindenki azt mondja, ugye, hogy aki mobázni akar az PC-t, mindenki más meg menjen konzolra, mert a PC már abszolút egy kihalt platform, semmi értelme, Aha. de közben ez egy nagy marhasság, tehát. jó, én, oké, aki konzolt szeretne, vegyen konzolt, én szerintem soha de is életben nem fog konzolt venni, de Szerintem a PC az a platform, ami, ami minden igényt kielégít. És mennyi minden tud csinálni a PC-vet? Most, most, most <gül> oké, most már a konzol is ott tart, hogy lassan videót nézel, meg streamelsz, meg híreket böngészel, meg ilyenek, de hát a PC basszus, hát annyi mindent tudsz rajta csinálni, amit konzolon nem. Igen, múltkor olvastam egy cikket, ahol eh, talán a visszafelé, visszafelé kompatibilitásról volt szó, hogy a, ugye az Xbox... Hát, hogy a PC-n az is nagyjából megújtott. de hogy az xbox van, most már lehet venni visszafelé kompatibilis játékokat, hogy a Xbox 360 as játékokat tudnak megvenni az Xbox van tulajok. Hát van a ring, gondolkoztam, gondolkoztam, hogy gondolkoztam, hogy bekommenteljem mondtam a cikk alá, hogy hogy ez, ez így, hogy én tudok egy nagyon jó gamer perifériát, amivel, vagy perifériát, egy gamer gépet, amin tök jó mennek a dolgok és ez a PC, hogy ott igazából visszamenőleg 10-20 évre. Szerintem még a Igen. Pong, pong is van <gül> olyan verzió, amit most rá a mostani PC-den, tehát hogy ez így működik. Ez a furcsa, a most, hogy az utóbbi években volt ez, hogy a konzoloknál olyan feature-öket emlegettek, amik PC-n alapból megvannak. Tehát ez a, az internet, a böngészés, akkor a mindenféle ilyen, Most a Twitch-re nagyon rámentek, ilyen, hogy tudja a, tug a igen, konzolról igen, streamelni. Tehát én, itt hát én PC PC-n annyi Twitch van, azt tudom, mit csináljak. Tehát érted? Most Ott meg most hirtelen bejött, meg a, meg a YouTube, meg a különböző Netflix-es cuccok, meg minden ilyesmi, és már minden itt van PC, már, már mióta. Olyan érdekes. Az hát az és akkor meg mindenki szitja a PC-t, hogy mekkora egy szar. Meg ráadásul ez bővít. Mi is szittuk, ez a driveres mizéria, ez, Tehát Ilyen nem nagyon lesz konzolon. Hogy, de az, az AMD miatt van. Hogy elkezd akadni a. Csak, a... Csak. Ja, Csak az AMD-t szittuk, igaz? Én, én most PC-ről beszélek, nem a. Ja, jó, értem. <laughs> oh, yeah. Semmi frappás nem jut az eszembe, az a baj. Mert, mert így igaz, azért. Sajnos <laughs> igen. Egyébként nem tudom, szerintem, az Nvidia-nál is biztos van valami balfaszkodás driver szinten, tehát nem, nem hiszem, hogy ott így minden szép, és a szivárvány alatt énekelve tudkározik mindenki, mikor elindul egy játék. Figyelj, nem mondom azt, Szartja. hogy nincs igazad. De, de hogy nekem még sose volt vele gondom, pedig nekem a, azóta van GeForce, amióta a 3 dfx Voodoo Budukártyát kivettük a régi gépből, mert akkor az első. Akkor az, ugye, az elég régóta. A, a GeForce 2-es volt az első GeForce, és úgy mentem mindig följebb, följebb, följebb és nekem még egyszer nem volt vele gondom. Egyet, nekem is, is volt egyébként valami GeForce-om, ami ilyen nagyon népszerű GeForce volt régen ez a. 4 volt nagyon jó, meg a 3D-Fix. 128 hiszem. megás volt még, azt hiszem, tehát hogy meg nem. De, lehet, hogy a 4-es volt már. Nem, nem, valami. Hú, én meg nem mondom neked, hogy Mert nekem a, a kettes neve. volt talán 32 vagy 64, a GeForce 2 -es. Vagy lehet, hogy több volt? Nem tudom. Nem, ne, akkoriban ez volt 32-64. Valami ekkörű volt, és az egy nagyon jó kártya volt amúgy. Szerettem. Hát most, ha majd tényleg befut a TilectX, mert javasgattam fórumokat, és így írták, hogy a a, az AMD tulajok mennyire verték a nyálukat, hogy oly, majd a DirectX 12-től mekkora királyság lett, lesz minden, mert hogy sokkal nagyobb lesz a teljesítmény növekedés az AMD kártyákon. Nagyon is az előzetes tesztek ezt mutatták ki. Ez persze lehet, hogy azért volt, mert a driverek szarul vannak megírva AMD-re, és azért a DirectX 12, ami lényegében közelebb van a, a hardwarehez, és így megkerüli a drivert, vagy nem tudom, az... Az azért fog jobban futni, mert a driver volt eddig szar, a hardware meg jó. De hát, hogy de most... Akkor e, a van a kettő Na, között, hogy most az AMD amennyit nyer, még itt se hozza be az Nvidia. Hát, majd meglátjuk. Mondjuk ezzel milyen gáz már, hogy hogy az AMD-sek nem tudják megoldani, hogy normálisan menjen, és a DirectX 12-től várják a megváltást, amit nem is ők csinálnak. És ami meg, ráadásul pont most ugye ez a Gears of hát nem igazán fut normálisan. Pont ezt, az ezt már elneve készítették, hogy DirectX 12, vagy ez is csak utólag lett belerőltetve. Hát szerintem ezt már elneve úgy készítették, mert úgy jött ki. Tehát, hogy mm. már most ebben benne van a DirectX, DirectX 12. És amúgy szebb vagy, úgy látsz különbséget mondjuk. Egy hát amikor éppen nem, képest. akkor akkor elég szépen néz ki, szerintem. Tehát a, belinkeltem a show egy videót, azt nem tudom, hogy láttátok-e már. Ott nem, néztem meg. Van egy ilyen összehasonlító. Izé... Egy ilyen, egy ilyen reklám, úgymond. Ja, igen, igen. És akkor tudod, így két, két kép között, mutatják, hogy DirectX 11-en így néz ki, 12-en így, és akkor közben vagy a marketingduma, hogy vaj, sokkal simább framerate, meg 20%-kal jobb teljesítmény, meg ilyen hülyeségek. Kisbe tudok elmondani, akkor, ha nvidia <laughs> Ja, igen. <laughs> és így tudod, így apró betűbben de, de amúgy szaggat, minden mit a szal. Igen. <laughs> hát, hát, ha megcsinálják, akkor biztos nagyon jó lesz. De, de mikor? <gül> Tehát, hogy... Mondjuk most erre is a Forra azt mondták, hogy tényleg pecselik a héten. Hát ma vasárnap van, és még nem jött pecs. 23 óra 59 perckor. <gül> ja, ha lehet. Szóval egyelőre nem pecselik. Tényleg szebb így, amit mutatnak, de ez megint ilyen, olyan marketingeszt húznak, érzem, nem tudom. Tehát annyival nem, nem érzem szebbnek, hogy én ezért most Windows 10-et tegyek fel, például. Hát majd az exkluzívok lehet, hogy téged is meggyőznek. A lehet. Forza tulajok most, és a Forza rajongók, azok például szerintem a, az új forza ami amire az PC-n, az biztos, hogy már csak amiatt is. Mondjuk azt megmondom őszintén, hogy nekem az Xbox felhozatalból mindig is a Forza tetszett a legjobban, úgyhogy lehet majd így nézegetem, és akkor... Most majd én is fogom próbálni sosem játszottam forzával. Majd, ha, ha megtalálod a, a ja, ha, nem, ha nem fog akadni, igen, ezek a másik. Ja, nem fog akadni, ja, Majd te szóltok, fe, bejövök ide, és akkor kérdezem, hogy, hogy na mizú, mi jelent meg mostanában ja, okay. Windows 10-re, meséltek. Mondjuk ez tényleg elég gáz, hogy így telepromozva az egész. Olyan furcsa. Hát, ez ilyen hülyén működik. Az. Erre is ilyen felugraablakok kell lenni, nektudod, mint a Windows 10 frissítésre, ja, hogy Istenem. nem akarod megvenni a Gear Zafar, tudod így, így feljött volna? És akkor és úristen, mit írt ki, mit, mi jelent meg, és akkor nem tudod megkeresni, mert konkrétan szar az egész rendszer. És akkor valami hiba történt, próbálj meg később. De egyébként, amit neten találtam ilyen hibőüzeneteket, volt rengeteg másféle. De mindenhol ez volt a, a végső, ez én megoldási javaslat a microsoft hogy próbálj meg később. Tehát, meg, hogy indít kitör, kitör valami apokalipsz is, tudod így és így ilyen Microsoftos híradástechnikai lesz. eszközök, eszközök lesznek akkor így, ezt lehet majd hallani, hogy a világ megsemmisült, izé, mindenki meghalt próbálj meg később <gül> Tehát, mit, mi lesz később azt mondd már meg az új falodba lehetne ilyen easter tenni <gül> valami Microsoftos rezidencián <gül> <gül> <gül> a, igen, próbálj meg később eddig volt a kikapcsolni bekapcsolni, most már próbálj meg később Később biztos minden sokkal szebb lesz, mert most látod, hogy szar? <gül> ez ugyanilyen volt a, a kocka fejekben, abban abba volt így megcsinálva. Igen, amikor, ami, volt egy ilyen szalag ami föl volt véve, és rádión lejátszották mindig automatikusan a telefonba, hogy valami fölírt és az volt, kikapcsoltak, bekapcsolni próbálta már? Akkor próbálja meg még egyszer. <gül> már az első részben van ez a üszé, hogy Igen. Amikor rárak erre a felvételre, és akkor tudod így, eszik valami fánkot, meg issza a kávét, Tudod, és így közbe csörög a telefon, csörög, csörög, csörög, és így a csávó lazán megeszi a fánkot, végig nyalogatja az összes ujját, utána úgy csinál, mint ha nyúlna a telefonért, és közben a a kávéjáért, és akkor iszik, és akkor még mindig nézi, hogy csörög a telefon, és meg így, áh, jó, akkor felveszi. Azért nagyon jó sorozat de kérek. nem szinkronosan. Nézd szinkronosan is Szinkronosan is jó amit. volt. Szerintem jók a szinkron. Mire volt az jó sem? Jó volt az, nem volt az rossz. Feliratosan is néztem meg szinkronosan. Is, nekem ha alapból szinkronosan kezdél az ember nézni szerintem, akkor teljesen van nem Mondjuk jó ilyen szempontból, hogy én mindent eredetiben nézek. De mondjuk lehet, hogy érdemes lenne eredetiben, mert azt hiszem az utolsó évad, a negyedik, azt még nem láttam, az azt hiszem lesincs szinkronizálva. Talán. Csak az első három évad. Nem tudja, alapul az, ezt a brit humort szinkronizálni. E... Hát igen, jó, a Monty python is eredetben e... néztem mondjuk. Igen. Meg ők azoknak jó felirata volt, tehát a Galamiklós az jól megcsinálta őket konkrétan. Próbálta visszaadni, amennyire tudta. Na de ezt a kockafejeket, ezt be is írom, ezt, ezt tessék nézni, mert ez... Nem. IT crowd, ne, ne fejeként. Hát, igen, mondjuk, mondjuk a magyar címek. Azért is így írom be. <gül> IT crowdot írj be, mert a, a magyar címek, azzal én sem vagyok kibékülve. Tehát bármi kijön, így jön egy ilyen béna a szóvic, és, és így ne, nem már. Hát milyen a jó fejét, hangzik a, a és így, így mindegy örülhet, jó? Oké, okay. én nem örülök. <gül> a magyar címek azok szörnyűek. Jó, akkor. Jó. jó, írd be, írd meg őket. Most, most örülök. Legalább röld, te örülök. De tényleg. Sadd azért be Nem, most, most annyira megsértődött Mindjárt el is köszönök is? Sziasztok Nézzetek fejeket IT crowd Nézzetek IT crowdot is Nehogy AMD-t Az AMD-ben várjátok meg a driver frissítést És imázzatok, hogy működni fog Próbáljátok meg később Igen Sziasztok Sziasztok